Hello, hello, és akkor rányomtam a pötyre, ami azt mondja, hogy akkor kezdődik a felvétel. Úgyhogy üdvözlünk mindenkit, én a neurótik, és a többiek is. Michael, De. sziasztok! Csigez, és a cím maradt le csak, hogy ez a clickplay. <laughs> De hát ezt már mindenki tudja, hogy ez a clickplay. Ja, hát ezt már az országban mindenki tudja. Igen. Mindenki el clickplay-t hallgatni. Ha nem, nem ide járnának, akkor máshol mennének. Azt mondtuk, hogy a 26. epizód? Nem. Jó, akkor jó. most mondtam. Oké, okay. jó. Neu, kezd kijönni itt a... Nem, csak legalább van egy Orban kis változatosság. Mert nem, nem mindig ugyanolyan legyen a kezdés, úgyhogy most direkt voltam nagyon béna, ha úgy nem. Hát mindig más, mert mindig egy részsel arrébb vagyunk, de mindegy. Így van, így van. Úgyhogy a 26. adás, és vannak témáink, amiket gyorsan végigdarálunk, aztán beszélünk az overwatch -ról. Ha, azért már eltálljunk meg szerintem az Overwatch-ot is ledarálhatjuk az elején gyorsan, mert a úgy akarunk beszélni semmit, nem? Nem nagyon tudunk róla beszélni sokat. Én, én tudnék, de akkor ezek szerint nem tudunk. Na majd a végén megbeszéljük, hogy miért nem jó az Overwatch és hogy okay. Neu miért rendelte el? A reklám után visszajövünk. Most pedig jöjjön a reklám. Még kezdésnek rögtön a motorrésszer négy ami nem tudom, hogy. Igen? Ezt én írtam fel. Nem tudom, vágjátok a motorrészes sorozatot régről. Én, nagyon, én nagyon Egyáltalán régről. nem. Ó, oh, ó. Oh. Jó, ah, ti Hát amíg szóval. ja, hát te az Overwatch-ot is előrendelt szóval jó. Okay. Most nem <gül> az, a rész, én, én, jó, az a részén, ahol ezzel szivatunk engem, hogy az a Jó, nem emlegetem. Szóval régen, én, nem. én imádtam a motorrészszer sorozatot, és meg is van az első három. A harmadik az már nem volt olyan jó, de az egy, meg a kettő, annak idején az nagyon ütött. És most jön a negyedik rész, ami tök jó, ilyen árkány jellegű valami lesz, csak attól félek, hogy ez nem pont olyan lesz, mint régen volt. És sok mindent még nem tudni a játékról. De PC-re, ra PS4-re októberben jön. Ha minden igaz, és nem fog csúszni, meg egy-két mód kiderült, a szokásos cuccok maradnak, multira kihegyezett rész lesz, amitől kicsit félek. De mostanában nincs ilyen árkédes motorjáték, így. Tehát mostanában ez a, ez a Trials szokott előjönni, ez az, az oldal. Ez nem igazán motoros. Ez motorik. nem a motoros, igen, az inkább ilyen elasztómániás. Az és, és ilyen motoros játékok nem nagyon vannak. Mostanában volt valami Motor Cycle Club, amiben futam közben tudtad váltani a motort, annak függvényében, hogy betonúton mész, vagy, vagy murván, vagy ilyesmi, de az akkora egy rakatszar volt, hogy aztán valamilyen két pontokat kapott meg egyet, tízből. És Nekem volt. már ugye a koncepció alapján igen, <gül> Ugye? Ugye? tehát Ez eleve egy marhasság, és még a játék is rossz. Tehát, hogy ez gyönyörű. jó lesz. Jó lesz, ez ilyen árkád motorversenyző, és az nem nagyon van mostanság, úgyhogy ilyen jöhet. Hát, ha mara igény, akkor jött. Mondjuk engem én... nem érint az ilyen, de... Én bírom az ilyeneket, én szeretem a motoros játékokat. Csigesz pedig szótlanul hallgat. Hát nekem eddig is kimaradtak a motoros játékok, és hát nem tudom, ha eddig, <gül> eddig nem éreztem késztetést rá, hogy én ilyenekkel játszok. Nem is tudom, miért írtam föl. Ha ezt tudom, akkor be se írom. De, vagy nem. Mi tájékoztatunk, vagy mi a szar? Ja, igen. Na úgy, hogy jön a motorrészer, 4 októberben várjuk. Az október erős lesz amúgy, mint mindig. Az te meg is, tuti! És te meg is fogod venni, vagy csak így lelkes a, vagy. Én lelkes vagyok egyelőre, mert az a ah. baj, hogy sem mozgó képet nem lát, képeket láttunk. Ja, hát, hát úgy, az, az, az semmit nem. Hát lesz. az, az a, még általában nem sokat szokott igen. jelenteni. Úgyhogy úgy, ebből még, még valami nagyon jó is kisülhet, meg valami nagyon borzalmas. De én, én, én azért bízom, mert az eredeti motorrészert igazgató ember kell mögötte, úgyhogy ő meg csak nem fog valamit elcseszni. Legalábbis nagyon remélem. Meglátjuk. Hát ennyit, ennyit tudtunk hozzászólni. Mint ahogy a forza is ennyit, tudunk mindjárt hozzászólni. Amúgy igen, ezt is Én, ezt is te... én ki akartam próbálni ezt a játékot, megmondom őszintén. Várjuk ez már a free-to-play-es Forza? Igen. Elveleg igen. Én ezt ki akartam próbálni, csak inkább az Overwatch-ot toltam. De amúgy sokkal De. tölteni a játékot. Ja, a... hogy ennyire nem. A Na, én még próbáltam még. Mondjuk azt mondták, hogy Beta de sokak le se tudták tölteni, akik letöltötték azoknak FPS droppolt, meg kilépett, meg befagyott, meg minden bajuk volt. Úgyhogy ez, ez a Win10-es játék, ez, ez mm -hmm. nem nagyon akar összejönni. Hát akkor a szokásos Microsoft PC-s megjelenés. Én láttam, hogy, fakad, az, hogy gondolom esetolja az arcunkba a store. Nem, nem, nem. Már ezt lehet, hogy az arcunkat olyan, nem tudom. De mondjuk tök mindegy, mert rákattintasz és nem tudod letölteni. Tehát, tehát az a legszebb, hogy, hogy sokaknál nem indult el a letöltés, és kiírt egy honlapot, ahova el kell látogatnod. Elmentél a honlapra, ott meg nem történt semmi, mert befagyott az egész. Szóval az akkor az a fél. Windows 10 manuális update-et kellett csinálni, és imádkoznod kellett arról, hogy, uh, kellett, hogy egyáltalán elinduljon talán. Hogyha meg elindult, akkor meg olyan instabil volt, hogy lehet, hogy 10 perc után Kicsapod az egészet a francia. Igen, a Gears of és ez volt a probléma, amikor feltelepítettem, hogy ugye csak annyit írt ki a store, hogy valami hiba történt, próbált később. Uh -huh. És hát, ha hallgatok rá, akkor azóta is próbágatnám. Mert ott is a Windows 10 kellett frissíteni, és akkor utána a be a store is, és aztán lehet letölteni. Az a baj, kész, ez megint kész, blama. Ez megint blama a Microsoftnak. Tehát most ezzel a forzával, oké, okay, hát, hogy a Gears of azt nem reklámozták. Ezt mondjuk már eleve nem értettük, hogy ez miért így van, mert az egy elég nagy húzó cím lenne a Windows 10 mellé. Hát a Tomb Raider az megint olyan, hogy most, most miért vegyem meg ott, hogyha meg tudom venni Steam-en, meg ilyenek. Ahol mert jobban csak, működik, ahol jobban működik, és csak plusz nyűg. Most itt van ez a forza, ami megint egy húzó cím lehet, és ezt is elcseszi a, a Microsoft egyszerűen. Nem is értem, hogy mi a france nem, erőlt, nem próbálják ki. Tehát, nem, nem próbálják ki, hogy most valaki abból a storeból, gyerekek, itt, itt, itt vagyunk egy és akkor nézd már meg, mielőtt kijöntet itt Nem egy is azt, hogy le, hanem hogy egyáltalán megtalálja a sztorban. Ja, igen. Ja, lehet, azért nem tudták tesztelni, mert nem találták meg a sztorban ők sem. Ja. Feltették és nem találták ja. Te hol Amit, van én, itt én, a Candy Crush, most... más nem találok. Most így elindítottam, és ilyeneket ajánlít, van, van itt öt kiemelt, Minecraft Windows 10 Edition Beta. És Nekem van, valami, van valami Edging 5, ez valami DJ-s dolog. Van itt egy ilyen kifestőkönyv. Van itt egy, egy ilyen free nevű játék még. Ez valami Supernatural Teen Thriller, meg a World of Tanks Blitz. És sehol egy forza. És nem, tehát hogy azt nem. Nem lehet, hogy azért nem reklámozzák, mert ők is tudják, hogy ez még szar. Vagy nem tudják, hogy felkerült. <gül> <gül> nem vették észre. Valaki titokban feltöltötte a Microsoft-tól. <gül> Félre de ez tényleg, nem tudom, ez olyan furcsa. Tehát így, most, most megint a Microsoft-on röhög mindenki. vagy nem is a microsoft kell, de ez a be windows Be kellett írni a keresőbe, hogy megtaláljam. De meg lett. És így megvan. Te azt írja ingyenes, nem kattintottam még rá. Rá tudsz kattintani, mert sokaknál az már inaktív volt, úgy kezdődött. <gül> ja, nekem olyan megnyomhatónak tűnik. Azt írja ingyenes, de neked annyit nem ér. <gül> ja, ja. <gül> Ne, nézegetem amúgy, hogy miket írnak róla az emberek. Itt ez a három, amit mutat, ezek jók. Ja, elég sok pozitív Igen. van. 4,1 ja. értékelésen áll jelenleg. Igen. Akkor lassan le tudták tölteni már az emberek. és ja, aki letöltötte a szépen lassan, lehet, hogy megelékszik. Viszont optimalizáltnak is tűnik, mert itt, itt valaki azt írja, hogy, hogy viszonylag régi gépen is hozza az ultra beállításokat. Tehát akkor most vagy csúnya, vagy jól optimalizálva. Jaj, de ehhez Mest... már ehhez már olyan videókártya kell, ami DirectX 10 anyas, 10-es? 12-es. 12 12 de azt hiszem van DirectX 11-es támogatása is, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Igen, 12-es. Ja, meg azt hiszem hát, a Tomb Raiderhez is csak azért kell a Win 10, meg ez a hülyeség, hogy a DirectX 12 t kiasználd, mert ott is van még 11-es támogatás. Nem mm. mondjuk a minimumhoz azt írták, hogy DX12-es kártya kell. Akkor, akkor ezek szerint nincsen. Hát ami DX12-es kártya, azok közt a régebbiek közt hozza az Ultrát. Ez a DX12-es is, ez is úgy bejött, és akkor kitalálta a Microsoft, hogy ez Win10 exkluzív, és, és nem, szinte nem is hallani, tehát ilyen 3-4 játék van körülbelül, ami támogatja aztán. Csak... Egyik sem működik normálisan, az a baj. tehát most így az beszéljük, másik. hogy tehát ezek a bugok is szerintem abból fakadnak, hogy a, a DX12 az még ilyen gyerekcipőben van. Pedig azt mondják, hogy jó, tehát, hogy nagyobb teljesítményt ér el, kevesebb rendszer Hát jó, de látod, még a Microsoft sem tudja használni normálisan, de, hogyha én... ilyen problémák vannak. De akkor miért mondanak róla ezt? Tehát akkor miért mondják róla ezt, hogy ez sokkal jobb, meg minden, hogyha még ők se tudják bekonfigurálni. Marketing. Marketing. Hát igen. Ja tényleg hát hülye vagyok. Jó. Meg egyébként itt a PC-n ugye az a probléma, hogy rengeteg sok hardware van. Azokhoz. Tehát lehet, hogy egy, egy kártya nagyon jó megy. Hát azért ez ne nem, legyen már Nem fogás. Hát de, de az látod. Hát egy játékon hát Valahol csak szó. jó megy, valahol biztos tesztelték. Nem tudom hány évig ülnek egy játékon, hát azért csak körbe tudják tesztelni a palettának mondjuk a 60-70-80 százalékát. bár mondjuk ez is most egy beta, tehát lehet, hogy is annak szert, szentek, hogy akkor most kiküldjük, és akkor akinél szarul megy, akkor bejönnek az adatok, és meglátjuk, hogy miért megy szarul. Jó, oké. Okay. Ezt aláírom. De akkor megy. a Gears soft annak idején miért nem betaként adták ki? Mert ezt adni? Ezt meg nem. Szorod, hogy ját, ha akar, jó, Ha el akarják adni, akkor miért nem reklámozták? Na ez is jó kérdés. Nem tudom. Nem tudják használni a stóort. <gül> Senki sem. Ez a legszebb, hogy se ők, se mások. Ez, nem jöjjön. az, de ők mint eladó nem tudják használni. De szerintem mint vásárló se. A, tehát... Az még nem. nem tartom kizártnak az se. <gül> Majd nem kizárt, hogy ezt a sztort ők így megvették valahol így készen, és akkor utána beleolvasztották a saját kis ökoszisztémájukba, és így még egyelőre nem túl görékeny a dolog. És lehet, hogy azért ilyen, ilyen bénázás megy ezen a téren. Mert azért hmm. a nagy cégeknél a szokárt megvették a, nem tudom, a skype-ot, és akkor összeolvasztották a, a. mivel mi volt a régebbi a. Ja? Windowsnak mi volt a -e Messenger? A Messenger. <gül> Windows csak Messenger. Így, ja. Csak így Messenger. Ha nem is emlékszem rá, de emlékeznek még a régi szép időkre, amikor az még úgy működött, akkor megvették a, a Skype-ot, és akkor utána már nem működött a jól. Én azt de tudom, hogy az, az van-e még van -e egy. Összeolvasztották. Hát a Skype az van? Nem a van Skype az van, de hogy ilyen messengeres tudsz, hogy van. Az nem, áll. tehát a helyet már a Skype on Tehát a régi messengeres azonosítóval be tudsz lépni a Skype-ba. Vagy ja. össze tudod akár elni a meglévő Skype azonosítóddal. Ilyen... Nem tudom, mondjuk én nem Skypeozok. Vicces, én... vicces cucc. Én, én inkább ts vagyok, hogyha már egy beszélgetős cucc van. Régebben ja, Skype-oztam, hát csak valahogy a, valahogy a TS-t azt, azt jobbnak érzem. De a meg Skype az így, mint tudom, meló, meló megbeszélésekkor azokra még mindig sokkal jövő. Hát mindig. ja, ugye az csak nem teamspeaker rendezik? <gül> ja, igen, <gül> persze, csak nem tudom, régebben még, amikor gyengébb gépen volt, és mondjuk, nem tudom, csébe kellett infozni, akkor a Skype az jobban levette a rendszert, én úgy vettem észre, mint a TS. -ben. Inkább annyira nem. TS-re, TS aztán talán meg már ott. Igen, igen mert vannak a flashes reklámok benne, és biztos, azok, azok fogyasztanak sokat. <gül> Lehetséges. Na jó, hát akkor akkлуш... kibeszéltük a Skype-ot is. Igen, a Windows 10 még mindig borzalmas. Még mindig? Na, Na jó, nem azon gondolkodtam, mennyire csúnyát mondjak. De borzalmas, hogy a Store meg még úgy sem működik, úgyhogy menjünk tovább egy sokkal jobb témához. Egy borzalmasan jó témához. A Dawn of War 3. Chip ugye négy, más? Chip négy, chip négy. Igen, igen, igen. De én úgy ráizgultam erre a témára. Szerintem, kurva jó trélelt raktak hozzá össze. Ja, a trélelt mostanában elég jókat raknak össze. Igen. De mondjuk má mondjuk mára, Jó, tehát azért az... Erre majd még visszatérünk. Nem is olyan sokára. Nem tudom, nekem az első rész ennek a sorozatnak az kurva nagy kedvencem volt az összes kiegészítőjével, ami jött hozzá. A kettő, az, az annyira nem volt a szívem csücske, de az se volt rossz. Ugye ott kivették az építgetős részt a dologból, és inkább egy ilyen Company of Heroes szerű fedezékből, fedezékbe stratégiát raktak össze. Itt meg elvileg visszatérnek, és ötvözik a, az előző két részből a dolgokat, és újra lesz bázisépítés, meg hatalmas csaták, de még egyelőre megjelenésről semmi infó. Hát de legalább már fejlesztik, tehát ma ezt, ezt már tudni. Ha van tréér, akkor hamarosan lesz megjelenési dátum is. Nekem van, ide az egy volt. Vagy van dátum is? azt nem is néztem. Hát 2017. Ennél, az elég en, en, ennél így. E, ez lehet dec 31, meg Január 1 is. Azt <laughs> ezt lehet, hogy megint hogy ezt is októberre fogják dobni. Jövő október. ugye akkor szokott lenni a nagy dömping általában. Ősszel meg tavasszal, de nem hiszem, hogy tavasszal jönnek ki vele. Mondjuk stratégiai játékokra jön. nem lehet azt mondani, hogy akkor mikor van dömping. Hát nem de nem úgy dumping, azért, az, azért a Donafor, az, az egy név. Azért. Ah, az az. Uh -huh. Meg rengeteg rajongó van. Az egy, az egy az nekem is tetszett, még annak idején úgy játszottam vele, hogy kölcsönöztem. Igen, yeah. az, az ilyen kontrollfoglalós, ilyen pontfoglalós yeah, rts yeah, yeah. Volt, De nem? hát Aha. igazából az is olyan volt, hogy épített a bázis Igen, aztán, igen, igen, igen, igen. Vagy azt kell, oh, hogy volt, hogy a az ilyen kontrollpontoknak több mint a felét, vagy nem tudom, mennyit kellett elfoglalni, hogy elkezdődjen egy visszaszámlálás? Azt hiszem valahogy így volt. Vagy pedig lerohanni az egész bázist a porig rombolva. <laughs> Hú, emlékszem, hogy tetszett, amikor nem tudom, az űrgárdisták neki mentek az orkoknak, és akkor cafatokra marcangoltak mindenkit. Minden... Ja, ja, ja, azért, azért ez így. mennyit 12 éves játék simán van. Igen. És is, ha emlékszem, akkor még ez a nagy fröcsögő vértócsával, amikor így a hatalmas robot így elkapta, és így szorongatta, belevágta a földbe, Ú, de éltük azt a játékot. <laughs> Az egy a kevés RTS-ek közé tartozik, amit még én is szeretek. Annak ellenére, hogy nem a bázisépítésen van a hangsúly. Hát igazából ott annyi szerepe volt a bázisépítésnek, hogy milyen egységgel akarod lezúzni a másikat. Meg hát volt ne. választási lehetőség. Meg volt, hogy milyen, milyen jó, aztán gyűrjed neki. A kettőben nekem ez nem tetszett, amit te mondtál, hogy nem volt semmi építés, és hogy, hogy tehát konkrétan beszorították a lehetőségeidet. Hát átszkinelték az Company, a ízét, Company of heroes konkrétan. Nekem mondjuk abba is ez nem tetszik. Ez az egész, hogy az egységekkel muszáj, tehát hogy ezekkel csinálj valamit, és nem választhatsz. Ha én nem ezekkel akarok menni, hanem másokkal, akkor rácsesztél. Hát ja. Nem szimpatikus. De ez viszont kurva jó lesz. Reméljük. Majd meséltek, majd meséltek róla. Mindenképpen. És ha már trélerekről beszélünk, és végeztünk a Downto Igen. Akkor <gül> említettük, hogy majdnem minden tréler mostanában nagyon jó sikerült, és nagyon jó volt a fogadtatása. Viszont a Call of Duty 4 trélernek annyira nem volt jó a fogadtatása YouTube-on. De ez nem a, a trélereknek a trélere. El. A négynek azt, is. Azt tudom. Ja nem a négynek a. Igen, az tehát az új. ]nak. Igen, az Ó, Infinite, Infinite fognak a trérele, -e. csak Borja én már előre, meg. Gond, előre gondoltam, hogy valószínűleg azért volt ilyen a fogadtatása ennek az új trérelek, mert hogy a Core 4 Remastered verzióját hozzákötik az új résznek a, nem is tudom, 80 euróba, vagy mennyibe kerülő verziójához. Tehát, leg hogy, legacy Edition azt hiszem most 60 vagy 80. Az már 80, 80, 80 tehát a, legolcsóbb, a legolcsóbb amihez adják a rimasterdet, et az a 80 eurós hogy uh, igen. És így bejelentették, hogy így lehet majd megvenni, és pont. Kedves. Nagyon, nagyon. amúgy -am szerintem maga már a trailer is ilyen vontatott volt. Hát igen, meg ugye a, a Dice eléggé Twitteren ki is rögte őket, hogy ez ungu am néz, Já. éves játék. <characteristics> hát nem is csodálom amúgy. Aztán, majd, aztán majd pénteken <laughs> és, és majd és van az Easy internet. Nincs. Az a legszörnyűbb, hogy ez a trailer borzalmasan néz ki, és ezek az animációs részekből vannak kivéve, tehát ez nem ingém, tehát az még valószínűleg még rondább lesz. Igen, igen. Ja, sajnos. Tehát, hát sajnos nem, sajnos úgyse fogok vele játszani. Hát az elég valószínű. De az meg, hogy a Code 4 felújított verzióját, azt csak így veheted meg, amikor mindenki arra volt ráfüggve, és... Ez a trailer is így mutatja az űrbe. Ja, Istenem, komolyan mondom. Tehát ki volt az a PR-os, aki ezt kitalálta, ezt az egészet, meg, meg producer. És most tehát belegondoltak abba, hogy az űr az egy szabad terület. Tehát ez nem egy No Man's Sky lesz. A kód az mindig lineáris volt. Most ez egy, ez egy cső lesz. <gül> <ami gül> ez nem is gondolkoztam, de jogos. Tehát hogy hát itt nem fogsz elmenni sem erre. Nem, lesz egy nagy gravitációs mező, mert mindig vonz, ahova menni kell. Úristen. Vagy meg akartsz a semmiben. <gül> Vagy csak, csak egyszerűen így elvágják, és akkor visszadob a játék, tudod így. Nem is akartál arra menni. Ez, ez, nem tudom, ez nagyon gáz. És azt, a, azt láttátok azt a cikket, amit belinkeltem? Hogy az Activision mit mondott erről a like-dislike-ról, meg ilyenekről? Ja, igen, olvastam. Hát ez egy nagy hát ez, <gül> ez egy tehát, ők ennek örülnek mert hogy ez azt jelenti, hogy a kodrajongók nagyon szeretik a sorozatot, és ezért minden változást úgy élnek meg, ahogy szeretnének, és nagyon vehemensen fejezik ki a véleményüket, tehát ez nekik jó. Aha. De ezek tényék. De Mi van? Tehát az a lényeg, hogy ha diszlájták a traileret, de ez nekik jó, mert legalább kifejezik a véleményüket. hogy jó, mert megnézték, és ez alapján a YouTube fizet nekik. Lehet, hogy most már nem is adják ezeket a hanem csak a YouTube pénzből mennek enyarolni. A kedvencem az volt, hogy, hogy a többi trailerhez hasonlóan ez volt eddig a legjobb, hogyha összehasonlítjuk, mert a meg a nézettség és a like arány itt a legjobb. De azt elfelejtette, hogy háromszor annyian dislikeolták közben, szóval ez akkor egy búcsit hülyeség, hogy az elképesztő. Ja, meg ugye, hát persze, hogy ez biztos azért van, ezt tetszett a legjobban, ez biztos azért van, mert mindig nagyon sokat újítanak, és, és hogy sok játékos, meg a régi kodokat szereti, nem pedig az újdonságot, és ezért, de, de ők, ők mernek neki menni azzal, amit várnak a játékosok, és ezért minden részben Aha. jönnek valami újdonsággal. Hűha. Hát, ez és mikor úgy. kezdik ezt el? Tehát konkrétan így a Modern Warfare 2 óta nem változott játék mechanikailag, csak minimálisan. Szerintem az egy, egy óta nem. És kis soha, soha tehát amikor változott is, akkor soha nem olyan irányba, amikor, hogy arra azt mondja az ember, hogy igen, ez kell. Ez, ez menjen tovább. Igen. Máljuk. Tehát hogy most oké, okay, volt mi, mi volt az? Advanced Warfare volt az, uh -huh. amikor bejött ez az ugribugr is dolog, igen. meg a Black Ops 3-ban, hogy vannak ilyen speckó uh, skillek, vagy kasztok, vagy mik ezek, Uh -huh. De igazából semmi más nem változott. Jó lehet Igen. falon futni, meg ilyenek, de hát wow. Én azon vagyok mindig kiakadva, hogy ezeket a, a fegyver kioldás, hogy így hogy masszírozzák olyanra, hogy így legyen egy kicsit másabb. Tehát nem az, hogy, hogy most megcsinálják olyanra, hogy tovább fejlesszük, hanem direkt azért átvariáljuk, vagy nem tudom, mondjuk más fejlesztő csapatok csinálják az évről évre alkodokat. Lehet, hogy nekik nem szóltak, hogy te srácok, az előző évben csináltunk egy tök jó fejlődési rendszert, ami mondjuk működik, azt ne basztuk már szét, hanem akkor csináltak valami mást. És így, hát ez, én a, nekem ez nem jön be, amit így átvariálnak mindig tök fölöslegesen. Én nekem az a, az a furcsa, amik, amit, amiket újdonságnak hívnak. Tehát például emlékszem, azt hiszem talán a, a Black Ops 1 jött be ez a perk 10 vagy 9, hogy annyi pontot oszthattál, és úgy alakíthattad ki a kasztodat. Aha, aha. Az mondjuk szerintem fejtel. működik, azt igen. szerintem teljesen igen. jó. Az, a, teljesen jó, igen. Mm -hmm. Következő részre mi volt az újdonság? Perk 11. Most már 11 pontot oszthatsz el. És ez, ez az újdonság, ez akkora Teljesabb. különbség az előző részhez képest, hogy két ponttal többet tudsz elosztani, ja. hogy ezt egy trélerben meg kell nevezned. Meg a kinek? Meg a kutya. Meg, Jege, a kutya, tényleg. meg a hal, a tehát hal fizikai, Amikor, igen, Tehát az, az a kod, amit azzal reklámoztak, hogy hal fizika, ott már lehetett tudni, gond lesz. Ez, ne, ezt az, nem az azzal a reklámozzák, és szerintem már itt is gond lesz. Az a szomorú, hogy, hogy most mindenki lehúzza, és szerintem joggal ezt az egészet, az meg a másik, hogy a kód 4-et hozzá hozzádobják, és nem velted meg külön. Hát mm -hmm. ez mi? Ezt kitalálta ki? A kód 4, a legjobb kód, amit úgy mondom, hogy mindenki kedvel, tehát hogyha még, még azok is, akik szidják a kód Tehát ha normális és... áron lenne, még te is megvennéd lehet, Igen, mert, mert a kód 4-et még én is szerettem, és felújítva megnézném. Egy, én egy 10-15 eurót még simán adnék is Igen, érte. de mondjuk ja. az Activision, úgyhogy ez 40-ről indulna, hogyha kiadnánk. A, jó, nyilván igen, most van. csak ugye ötletelünk. <laughs> ja, <laughs> a csak, másik... a, csak a vágyait mondja, nem igen. azt, a realitás. Igen, <laughs> igen. Ja, ez, ez lenne a realitás. A másik Ilyen. kedvencem pedig az, hogy az Activision kijelentette, hogy ők nagy pőszen összeválogattak a COD 4-nek a pályáiból a 10 legjobbat, 20 volt a COD 4-ben, a 10 legjobbat összeraktek és az lesz benne a játékban. Tehát a fele pályát lecsapták, a maradékot felújítják, és esküszöm, rámerem tenni az egész házam, hogy itt olyan DLC dömping lesz a COD 4-hez, meg a COD Infinite Warfare-hez hát... külön, hogy az elképesztő. A négyhez nem biztos, mivel eleve csak azoknak adják oda, akik megveszik ezt a super hiper drága elisönt, Ezért eleve a játékos nem lesz a hogy lehessen számolni azzal, hogy hú, milyen sokan fogják meg megvenni a DLC-t. Meg még ha sózzunk csak... rá a DLC-ket, a mit tényleg? 80 a legolcsóbban mihez jár. Hát ez az eleve egy vicc. Tehát én most... szerintem én ezt úgy a... látom, hogy egy-két hónapon belül, tehát megjelenik a játék, és fél év, vagy egy év max, külön is megvásárolható lesz a Code 4. Igen, és itt akkor kell, itt kell a jelenség. Jelenség. Most Lehet, hogy azért jelentették ezt így be, hogy na jó, minél többet el tudjanak adni Igen. a drágább verzióból. De Később majd, az... jaj, hát mi meggondoltuk magunkat, és látjuk, hogy a javígunk mennyire szeretik, és blablabla. Bla, bla. De hogyha ez De. igaz, akkor ez meg megingáz. Mert így kijátszák a jóhiszemű rajongókat konkrétan, és a, hát. az arcukba vizelnek azzal, hogy kód négy kell, vegyétek szokott, meg szokott az ujjat, utána lenni. meg, ha-ha, nem is. Ha, ha nem is, igen. Szóval nem tudom. Ez szerintem nagyon elcseszte az Activision. Amúgy volt egy, <laughs> ugye kijött a kód vagy a Code trailer, meg hát ugye a Battlefield trailer is, amiről majd beszélni fogunk, és, és az alatt láttam írva, hogy, hogy az a következő terv, hogy először is vedd meg a kód Legacy utána tedd föl a Modern Warfare négy remastered és játsz vele, add el az Infinite Warfare-t, a pénzen pedig vedd meg a Battlefield egyet. Jó a terv. Ezt, Aha. ezt így kell csinálni. Nem is hülyeség amúgy. Ha, úgy, Igen, amúgy most ja. nem mondod, ez tényleg jó ötlet. Igen, és így, így össze lehet hozni. És így lesz, ha bízunk benne, két jó játékod. Igen, és ha már behoztuk a Battlefield egyet, akkor akárát is térhetünk rá, mert az... Talán többet tudtok róla beszélni, ahhoz képest, hogy én, én, én, én, még, én még annyit hozzátennék, hogy nyomjunk egy F betűt, hogy lerúljuk a tiszteletüket. Ja, igen. Azt a videót azt láttad? Nem, én kommentet olvastam. Ja, ilyen. igen. <síthat> nem, az, nem olvastam, de... Talán Ezt úgy. videóban láttam megcsinálva, az nagyon jó volt, hogy ment a Battlefield trailer, és utána volt az a rész, és a koporsóra rá volt rakva az hiszi a, a, -A kód a legújabb része, és akkor ugye F betű, hogy akkor hát ennyi volt. <gül> Igen, most sokat temetik egyébként a Battlefield bejelentés utána. A hát én ezt nem csodálom. Rendesen. Én amúgy abban emlékodik, hogy végre kipukkan ez a Kod lufi, és... és elkezdenek végre tényleg kreatív fps eket csinálni, vagy legalábbis olyat, ami, ami nem, nem csak egy ilyen nagyon minimálisan belenyúlunk, és eladjuk, még egyszer darab lesz. Igen, most szerintem ezt a kódot, kód utálatot idézőjelben sokan értik, mert például szerintem mind a hárman úgy vagyunk, hogy mi nem azt akarjuk, hogy ez a széria megszűnjön a francba, hanem, Csak hogy, hogy legyen végre érdemben igen, széria. Igen. Hogy, hogy legyen neki egy normális konkurenciája, meg kapjanak egy pofont a kiadó, meg a fejlesztő, hogy lássák, hogy valamit csinálniuk kell azért, hogy ezt a felépített bizniszt tartsák. És ezért lenne jó, hogyha mondjuk az eladási számok nem úgy jönnének, mint ahogy szoktak. Hát igen, most nem úgy fognak jönni, az szinte biztos. Szerintem sem. Én egyébként az utóbbi években megvásárolgattam azért a kodokat. Tehát nem lettek azok annyira nagyon-nagyon rosszak, de abban én is egyetértek, hogy lehetne ennél sokkal-sokkal jobban fejleszteni ezt, és sokkal jobb játék is lehetne ez a kott szírja. Mondjuk a Battlefield-nél is voltak azért gondok. Hát ha megnézzük, hogy a 4 kiadás óta mennyi bug, meg minden szírszar jött elő, meg ilyen-olyan netcode problémák, meg ez az amaz. hát a Hardline is vacak volt, hogyha úgy vesz. is. Meg a Battlefield front a... lett erős tartalmilag. Hát nem. Most egyébként én a Battlefront egynél pont attól félek, hogy ilyen Battlefront effekt lesz, hogy itt se lesz túl sok fegyver, meg kioldható cuccok. Nem, szerintem. De hát meglátjuk, mi lesz. A igazából most ugye ez, ez a, az első világháború lesz a téma, azon, azon feldolgozva. És aztán múltkor beszéltük, hogy ott azért az ilyen kioldható cuccokat, meg fegyvereket nem jól lehet eltudozni, ha túl sok félelem volt. Hát, amik most bejöttek ezekben a modern hadviselésben, hogy ilyen kütyüt ráteszel a mit tudom én mire, meg kioldod a nem tudom mit, és akkor átvarázsolod a fegyveredet mindenféle kiegészítőkkel, azt úgy az első virágháborúban nagyon nem lehet átültetni. Hát nem, azt ott nem igazán. Mi, Bá... Néztem a, a bejelentő streamet, és... A... Ja, azt ne is mond. Nagyon izgalmas volt, na mindegy. Hat Tehát, órás a... baski, 6 órás. Igen. De amikor már elkezdődött a trailer, utána jó volt, leültek a fejlesztők, és lehetett tőlük kérdezgetni. És ott többen megkérdezték ezt, amit most te is megkérdeztél, meg szerintem sokan megkérdeznek, mert ha belegondolunk, az első világháború ugye akkor kezdtek el jönni az ilyen kicsit működőképesebb tankok, repülőgépek, meg mustárgáz volt, meg egy-két fegyver, meg általában árkokban lövöldözték egymást halomra az emberek. Tehát nagyjából ez volt az első világháború és kérdezték, hogy ezt hogy gondolták meg minden, és akkor mondták, hogy sokkal több fegyvert találtak, akár prototípus szinten is, mint gondoltak, illetve lesz fegyver áttalakítás, tehát rá lehet majd tenni ilyen régebbi irányzékokat, távcsövet, akármi más, lehet, hogy szuronyt például, meg ilyeneket. Szóval ők is gondoltak erre, hogy ez, ez kicsit gond lehet, de, de próbálják megoldani. Meg, meg amit még jó lenne, hogyha megcsinálnának, hogy egy ilyen kicsit ilyen, Oké, hogy az első világháború, de visznek bele egy kis ilyen steampunkos, ilyen kis, kicsit, mintha a jövőbe nyúló dolgokat így, így beletennének. Ne, ne, nem, nem, nem. De nem úgy a, a jövőbe, tehát hogy kicsit Értem. így el, elrugaszkodni attól, ami tényleg a világháborúba volt, és így beletenni olyan dolgokat, amik úgy lehettek volna, nem voltak, de jó ötlet. Hát ez a prototípus ez szerintem, hát, maximum ez lesz. Aha. Tehát, tehát, hogyha mondjuk van mondjuk tervasztalon létezett egy fegyver, amit mondjuk megépítettek, és valamiért nem működött, de például működhetett volna, az, az lehet, hogy benne lesz. De nem, ilyen igen, igen, nagyon igen. elrugaszkodott dolgok, szerintem tudti nem lesznek. Hát bánne. olyanok meg is legyenek. Ez, az lehet, az visszatérve én attól nem félek, hogy olyan lesz, mint a Battlefront, mert, mert a Battlefront az azért lett nem egy átskinezett Battlefield, mert rengeteg olyan Star Wars rajongó van, aki casual játékos, és ők nem fognak egy ilyen idézőjelben komoly fps sel játszani, ahol pont pontfogdalás, meg minden ilyesmi, ennyi mindenki, lehet hát azért olyan játékot csinálni, ami nekik is jó, meg azoknak is, akik szeretnek mondjuk Hát de az akkor két játék. Tehát az a nem feltétlenül. De most gondolj bele, hogy ha te Battlefield üzen leülsz Battlefieldezni, akkor annyi minden kioldható cucc van, a felét azt se tudod, mire használd, és most jön egy el van az ember, megy a völdödik, Jó, persze, a hangál, persze, csak simán. az szerintem időben többetől lehet volna fel, illetve szerintem már akkor elkezdték fejleszteni ezt a Battlefield-et. Lehet. Igen, mert a kettőt a Dice csinálta, ugye? Jó, igen, igen. És ugye ezt, hogy Battlefield 1, ez szerintem hatalmas. Tehát én én úgy én... nem értettem, hogy hon, honnan jött nekik most ez, hogy most ez legyen az egyes, most ez egy ilyen új dolognak a kezdete, vagy, vagy mire Igen. akarnak ezzel így mutatni. Ez csak egy első világháború, szerintem. Amúgy... Mert amúgy én ezen gondolkoztam, és én arra jutottam, hogy ennek igazából ilyen számozott, vagy, vagy úgymond csak simán számozatlan, hogy Battlefield nem volt. Nem, tehát az első rész is az 1944 volt, azt hiszem. Most az egyet akkor, Igen. Gondoltak. gondolták. Lehet, hogy ez a kettő az egyben, hogy első világháború is, de közben valami egy újnak az elindítója. De egyébként lehet, hogy sokat dumáltak a Microsoft-tal. Xbox van. meg a trénerem is az volt, hogy elsőként Xbox van, tudod? Igen. És akkor beszélgettek a microsoft szerintetek mi legyen az alcíme? Legyen egyes. Hó, de kreatív, de jó ez az. Hogy is lehetett volna, mondjuk. Bastaps volt, mindenki járt. 1916 például, az is lehetett volna. És akkor első világháború arról De mondjuk ez azért is jó, mert így például ezt is egy trailer alatt láttam, leírtam valaki, hogy Code 0, Battlefield 1. Tehát, hogy igen. Ez, ez zseniális. Hát ez az emberek kreativitása. És amúgy mit szóltatok a trélerhez? Mert arról már még nem is beszéltünk. Szerintem kúrva jó volt. Hangulatosnak hangulatos volt vissza. Nagyon-nagyon kevés gameplay. Látható. Volt benne egy nagyon kis részlet, amire azt lehetett mondani, hogy az már gameplay-nek mondható, de nagyon kevés volt belőle. Hát a kodban mondjuk a, a, az több volt. De azért, az, az milyen az durva, az durva már, sok, Tehát én ezt a trélert körülbelül azóta már tízszer láttam, a kívülről fújom az egészet, pedig nem vagyok már rajongó. Most már úgy igen. Úgy inkártátok, hogy előrendelés, meg minden, igen, nézek igen. honnan, de Há nem hát, nem együtt fogunk betülfieldezni. Szépen? Szépen. Ez tényleg nagyon jónak néz ki. Tehát hogy az a durva, hogy ez másfél percben jobban megvet, mint a kod három percben. És úgy igazán in-game cucc, gameplay, úgy kifejezetten hátdal meg minden, egyikben sem volt, csak a, a Battlefield egy se fog így kinézni szerintem, hiába írták azt, hogy ez egy belsős motor, ezt nem fogják tudni megcsinálni PS4-re, Xbox-ra, tuti. A pc még lehet, hogy meg lehetne oldani, de konzolokra fejlesztve így nagyon nehéz. Viszont a Battlefieldnek előbb elhiszem, hogy ehhez hasonlót fognak kiadni. Mondjuk a Frostbite Engine elég durva. Az elég jó, elég jó muzsikál. Hát a battlefront -a mondjuk például nem a külcsinével volt probléma. Hát nem. nem. Ha jól fog kinézni az a játék, a hózziher. Meg jól is bírja. Tehát jól van optimalizálva az a, az a motor. Én, én azért kíváncsi vagyok gameplay-ekre. lesz. Meg, hát hogy... igazából, ha azt nézzük, hogy ez, ez októberben jön, szóval akkor lassan úgy fognak csordogálni. Meg tudja, -e, hogy, az... tud -e, hogy lesz beta. Nyílt beta. Igen. Azt már be is jelentették, hogy, hogy nyílt nyilbéta lesz. Úgyhogy bárki kipróbálhatja. Majd. Az, Mag hogy melyik konzolokon vagy PC-n azt az még nem tudni. De például az E3 az -e, erről fog szólni az E. A, a, a, a, a akartam mondani. Az iénél. Meg ugye hát a Mirror Sage-ről még biztos. Úgyhogy, tuti, még látni fogunk ebből a képeket, meg videót. Jó lesz ez. Mindenki nézze meg a trélek minél többször, mert ultra menő. Az biztos. A kodosok meg, nyomják meg az F-et. Az biztos. <síns> <síns> és hát, hogy ha már itt jönnek ilyen frankó kis húzó címek, akkor hogy legyen is mivel játszani. <síns> Így a az Nvidia bejelentette a a legújabb szériás videókártyáját, ami a, ugye kifogytunk az egyegyű egyű számokból, szóval ez a tízes széria. A, a 1080, vagy GTX 1080-at villogtatták meg egy kicsit, amilyet nem tudom, ti megnéztétek ezt, amit belinkeltem, meg utána olvastatok a dolognak. Én néztem, de most amilyen videókártya állapotban vagyok, én csak sítva volna végigolvasom. olvasom, úgyhogy... Én nekem hát ez a ez a diagram a kedvencem, amúgy. Ja, hát ez igen. az elején, amivel indul ez a kép, ez egyszerűen annyira zseniális, hogy értetlen. <gül> És pedig az még csak a izét mutatja, hogy mennyire nő a fogyasztás igen. a videókártyáknak. Na mindegy. És az a lényeg, hogy ezek kegyetlen durva kártya lesz. Tehát így átbeszélt itt az adás előtt, hogy a titánnál kraftosabb lesz, mégis olcsóbb plusz egy kis érdekességnek felírtam, ezt már nem is tudom hol olvastam, de ilyen tesztelték rajta a doom most az új részt és hát amit lehetett, maxra járattak a motorban és még így is hozta a 200 plusz FPS-t és ez a 200 körülé FPS már izé nem kezelte le a motor is, emiatt néha behülyült tehát, tehát a, a, a, a, De nem, nem akkora <gül> volt a neki a sebesség, hogy egyszerűen a motor nem volt erre felkészítve. Tehát nem a teljesítménnyel volt a baj, hanem hogy a motor, hogy ennyire gyorsan kellene neki az És egyébként ezt egy, egy kártyával csináltak, hogy kettővel is sorba kapcsolva? Egyel, azt hiszem. Egyel, egyel. én is egyre emlékszem. Én, én ezt láttam is, azt, hogy nem akarok hülyeséget mondani, olyan, volt 200 FPS, és amikor többen voltak, akkor lement azért azért mondjuk olyan 150-re, 160-ra. Viszont azon gondolkodtam, hogy ez 4K-ban volt? Vajon? Na most azt nem tudom, Annyira emlékszem, hogy azt írták a cikkben, hogy amit lehetett a maximumra állítottak. Lehet, hogy 4K-ban csak 100 FPS. Na, hát úr. akkor ezt meg se vesszük, hát ez egy bóra. Hát szar, akkor nem is tudom. idegesítsetek. Na de 8K, vajon? Jó, mert <gül> rögtön VR-ban, nem? VR-ban VR 8k, minden, igen. Az, az nagyon durva, hogy, hogy, hogy a belépő ára, az, az tényleg, hogy olcsóbb, mint a titán. A, ami, ami most ugye OP, meg minden, oké, okay, fogyaszt, mint a szemét, de, de hogy az nagyon durva kártya, és ez megjön, és jobb teljesítményt ad le, kevesebb fogyasztásra. Geniális, meg olcsóbb. Igen, Na, arra én mennyi, kíváncsi leszek, mire hozzánk, kerül, mire hozzánk kerül. 600 dolcsi. Igen. Mire hozzánk kerül, az nem ennyire szerintem. Jó, nem hát több. ez a valószínű, mert szerintem nem 600 dolcsi lesz nálunk, hanem 600 euró. Tehát így kezdődik kapásban. Meg akkor arra még az ÁFA, ja. meg, de meg a én, kereskedelmi hasznok. Én azt mondom, jöjjenek, csak az új kártyák jöjjenek, és menjen lejjebb szépen a GTX 980-nak az ára is, amikor majd normális árva lesz, akkor kicserélem a 750-et arra. És akkor majd szépen lassan lépdelek az 1080 felé. És integetek onnan, Neonak, a Radeon. <gül> okay. A Radeon vonatról. <gül> mi meglátjuk a Radeon vonatról, mi lesz. Lehet, hogy átszállás lesz, nem tudom. Majd meglátjuk, hogy hogy a kártyát, hogy mi lesz belőle. Na úgyhogy az Nvidia az nagyon bekezdett. Ugye egy-két hónapja még azt lehetett hallani, hogy a Radeon oda pörköl nekik a nem is tudom milyen szériával. Most azt sem melyik van arra de nál mert ott teljesen más számozás van, 295 vagy, vagy hogyan van az ott? Azt most a 380-as menő talán, mert én is vagyok benne biztos. Megjött jött valami, valami új széria. Ja, akkor ott is megkezdenek átállni, gondolom, erre az új architektúrára, mint, a, mint az NVIDIA-nál, mert ugye az NVIDIA-nál is azért sikerült ezt kihozni, mert átállítják. Jött, jött ez a Fury, vagy hogy hívják, ott most ja, Igen. Nagyon igen Hát mondjuk már neve nagyon menő, szóval biztos nagyon menő a kártya is. De hát nagyon menő az ára is, az a ezekkel. Akkor az Nvidia az erősebb kártyát dobva valami hasonlót olcsóbban? Nem vaj, vaj, tudom. Vagy mennyibe kerül a taradeon a csúcs kategória most? Nézzük rá, mennyibe kerül egy Fury. Hát, nem én, utána én, tudom, én, tehát én, én a Radeonban, én nem vagyok otthon én annyira, hogy az elképesztő. Tehát én nekem soha nem is volt a Radeon kártyám. Ismerősömnek egyszer volt, szaggatott a FIFA, és kicserélte Nvidia-ra, mert mondtam, hogy az jobb. És azóta minden ismerősömnek Nvidia van. Nekem 14 volt utoljára, de akkor még nem AMD volt, hanem ATI. Hát ez a Fury így átlagban ilyen 220 között körül nálunk. Az jó. Az elég kemény. Jó, mondjuk lehet, hogy mire ez idejére, ez is akkor körül lesz. Na igen. 210-220-ja így ola, hogy... Jó, hát egy-két év, jó, és be. akkor le lehet, hogy izé 40, 40 ezer forintért meg lehet venni bovlin a piacon. Igen. Hogy telefonban lesz építve erősebb. Ja, igen. Én tudja igen. már, ahogy haladunk. Hát végül is lehet. Ez, ez jó ez a fejlődés, én azt mondom. Csak, csak ne szálljanak el, mert, mert kicsit úgy érzem, hogy néha akkora ugrás van, hogy a, az optimalizálós, az optimalizálásért felelős, fejlesztők Inkább leszárják az egészet, mert úgyis van itt kin videókártyátok, ami meghajtja, nem mi a francia. Igen, kell? De ez a vicc egyébként, hogy itt jönnek ezek a vasak, amik ennyire durvák már. És sokszor, sok játéknál azt olvasni, amikor kijön, hogy oké, okay, szaggat néhány embernél, de azoknál is, akik még ilyen durva vas van ott is, akkor ezek, mire tervezték ezeket, hogy mi, mi fusson? Hát, mikor ott a driver, gondolom, ami még nem kiforrott. Hát de valamint csak megírták azokat a játékokat. Ami, ami valahogy elfogadható. Mondjuk a ja. ja. hát akkor most azon is szaggatott, amikor De lehet. Hát, hogy nem tudom, hogy beszélik majd te, Csabi, ez így rossz lesz, nem baj, majd azt mondjuk, hogy b a cső. van. Ja, nem, most be, beírtam itt, ez a 600 dolláros ár, ez átváltva forintra 165.417, ezt egy áfával, ha megfejeljük, az már 2.10, szóval kb. ógyan ott van. Ja, hát akkor így már. Más a leányzó fekvése kicsit. Kettőt kérek. De, de mondjuk, hogy hogyha de? úgy veszed, hogy ez, ez a csúcs kategóriás kártya, meg soha nem ahhoz volt ilyen, tehát nem az az képest sok. ez olcsó. Tehát én azt hittem, hogy ha ezt kiadják ilyen új rendszerrel, akkor ez lesz legalább 3-400 ezer forint. Igen, hát ott szokott lenni az, a, ami Igen. újdonságként kijön. Meg hát gondolom, Igen. ezt támogat VR-tól kezdve 4K, 8K, 16K, mindent elbír ez. Na jó, nem minden, de... Mondjuk ez a Maxwell architektúra, ez még nagyon ilyen gyerekcipőben van, tehát nem tudni, hogy Mennyire lesz tényleg, ez nagyon durván jó, de mondjuk ha dum így futott vele. Akkor, akkor egy lehet, darabig nem lesz igen, akkor lehet, hogy Jó a... lesz ez, jó lesz. Ez. Mondjuk nem véletlenül a dumot tesztelték szerintem rajta, mert az piszok jól van optimalizálva, szóval. <gül> hogyha be is furcsolnak vele, majd azt mondják, hogy hát. Biztos a... Mert a dumra azt nem tudják fogni, hogyha ott valami az lett volna. Szar szarul megy vele a betörfény. Egy játsz a dubot, nézd meg, az milyen jó megy rajta. mennyi, neked <gül> más játék. Nem viccei. Nem kell más. Dum <gül> kell. Más. A Doom az jó! Jó lesz, reméljük. Jobb lesz, mint az Overwatch. Mi Vagy nem? Tessék! Itt Na, van, mondjátok kori, el, mi a baj az Overwatch-sal? Na, ezt te játszottál, letöltötted amúgy a bétát. Én toltam két napig. Ah. És aztán mit csináltál? Letöröltem. Jó, erre lettem valaki kíványség. Nem, amúgy ezt csak most a felvétel előtt töröltem le, mert már úgyse játszanék nem. vele, mert nem tudom, holnap fog lejárni a béta, vagy hogy. Igen, igen, holnap. Tehát, hogy addig már úgyse játszanék vele, és akkor gondoltam, minek talált tartogassom itt. Nem, le akartad húzni a, a podcastbe, és ahhoz nem, nagyon, nagyon jó jön, ha letöröltem. Ah, nem, nagyon nem, amúgy én Föltettem most... kétszer, kétszer is letöröltem. Egyszer akartam de kétszer töröltem le. Amúgy én most, mint ahogy itt a TeamSpeakre rápillantattam, ott a listán is pont középen vagyok, és ebben is így véleményben pont középen leszek, mert azt sem mondom, hogy rossz játék, de viszont meg se venném. És ki is fejtem, hogy miért. A, a rövid indoklásom az annyiban merül ki, hogy ez egy átskinezett Team Fortress 2, ami ráadásul drága is. És, és ez így. A rövid. És a hosszú? Az az. Hát hosszabban kifejtve az, hogy ez egy nem rossz játék, de lenyomsz egy 15-20 meccset és láttál mindent a játékban, ami, ami egy ilyen 60 eurós, meg 40 eurós, nem tudom, 40 a legolcsóbb csomag belőle? 40, 40 az hiszem, igen. Tehát, hogy a, a, annyi pénzért azért nem tudom, több tartalmat várnék, vagy, vagy valami ilyesmi. Mondjuk ezzel az egyet tudok érteni, hogy ahhoz képest, hogy igazából ez egy only multi lövöldözős játék, amiből már van egy szakajtó, ilyen FPS játék. Rá, és más, az ingyenes nagy, is. Nagyon részik Tehát Ha mellé a Team Fortress 2-t, és megnézzük az árkülönbséget a kettő közt, tehát a 0 euró és a 40 euró között. Annyival ilyen. nem ad többet. Hát annyival nem. nem. Én azt néztem, hogy a játékmódok is ugyanezt, tehát vagy el kell foglalni egy pontot, vagy eltolni egy kiskocsit, vagy ezeket összekombózunk. Igen, igen, Előbb egy pont, aztán a kiskocsi. Igen, eléggé nyúltak. Tehát mi? ez egy az egyben Team Fortress. Annyi, hogy itt, itt mások a hősök. Azt mondjuk hozzá kell tenni, hogy jó, a hősök ki jó, ki vannak dolgozva. Mindegyik egyedi, akarom mondani, majd a kidolgozásra, tehát, hogy most oké, okay, hogy a Junkrat az egy az egybe, demómen, meg egy ilyenek, egy... de, de attól még egész jól kivannak dolgozva, viszont szerintem ez a játék egy, egy ilyen csúnyán fogalmazva egy tucat free-to-play játéknál nem több. Igen. Ez beszéltük, és ezzel ne útál, akkor még nem voltál itt, hogy az ezzel a játékkal szerintem a legnagyobb, Én... Most mondanám azt, hogy utálom, de nem utálom, mert nem játszottam úgy vele, de nem tetszik. Kiketlen nem próbálnod. Nem is is te Szereted a TF2-t. Igen, hogy... szeretem, csak a TF2 Kátom az 0 kontraszt. euró, ez meg 40. Itt kezdődik. A másik... Két most hogy, kipróbálni, még ingyenes volt a béta. Hogy, hogy a TF2-be ugyanannyi kioltható cucc van, mint itt. És ez szerintem gáz. Tehát hogy. Há. Sőt, de. szerintem még több van a Team Fortress-ben. Sokkal itt... többen a Team fortress ben Jó, akkor meg a, az meg a másik, hogy ott sokkal. Itt nincsenek fegyverek konkrétan, amiket a, tudsz kioldani. Az a baj, jó, de hát Feminut. azt se kioldod, azért nem gondoltam, Te, hogy azt ilyen. egy kalap alá veszem, mert azt ugye random kapod, de itt ilyen. az a baj, hogy itt kineket kapsz szintlépések után, és hogy a szintlépésnek papíron nincs értelme, mert, mert miért küzdesz. Tehát nincsenek mm -hmm. kihívások, amiket teljesíthetsz, hogy kapjál vele új cuccokat. És de öcsik vannak benne amúgy. Hát jó, de nem kapsz értük semmit, nem csak pont. Én ja, hát ilyen, ilyen matricákat, hogy rakhatsz szikonta a neved mellé, meg skint, hát hát, meg hát Az a baj, hogy a magával a fejlődéssel kevés dolgot tudsz kioldani, és mm -hmm. így nem sarkal téged arra a játék, hogy visszamenj játszani, mert kell még mondjuk 10 fejes, és kapsz egy speckó, nem fegyvert, hanem mondjuk egy olyan ami ami nincs másnak. És ez a baj, hogy tehát szerintem a lootboxból, ami nyílik, az jó, de annak körülbelül a felét azt, azt a challenge-ekhez vagy szintlépésekhez kellett volna társítani, mert igen, így igen. nincs értelme játszani. Ott is, is lehet kapni élben. dolgokat, ilyen challenge-ekre, ha érsz valamit, de azok tényleg ilyen hülyeségek, hogy tényleg neved mellé egy ikon, és akkor jó van. Meg ilyen, ami a Team Fortress 2-ben is van, hogy lehet nyomni a falra ilyen festést, tudod, Na, az uh -huh. is benne van, és akkor olyat is lehet kiunlockolni. Meg skinek azok mondjuk vannak elég durvák is benne, némelyik. Tehát jó, az, az elején lévő ilyen kevésbé ritka meg olcsó szkinek, azok kb. annyi, hogy egy színt megváltoztatnak rajta, ami úgy egy vicc, tehát egy, azt most miért nevezzük másik skinnek, az tegyék be a options-be, hogy átlesen állítani yeah. 30 millió színre, az csókolom, nem? Tehát ezt nem is értem. Viszont vannak azért tényleg olyan skinek benne, amik marha jól néznek ki, és teljesen változtatják a kinézetét a karakternek. Én amúgy ezt a játékot úgy dobtam volna ki, hogy free to play, a hősöket heti forgóban pörgettem volna, lásd Heroes of the Storm, és ugyanúgy skineket minden szart mikrotranzakcióba. Meg napik vesztek ez... aranyért, napi és aranyért igen, parasz Ez mondjuk jó lett volna ez nekünk. Csúcs, jó le... a Team Fortress. Ha lehet, Simán. lehet. Simán. Ez, ez jó lett volna nekünk, de nem lett volna jó a Blizzard nap, kevés hős van. És mondjuk hát ez lesz lesz se lesz volna jó. Hát a egyszerűen, hogy a Storm is kevés őssel indult. Jó, aztán de meg Jó, Na, ezt a játékot, hogy lényegében az viszi el a hátán, hogy sokféle hős van benne, és mindegyikkel máshogy kell játszani. Most ha ezt megcsináltak volna, hogyha ebből játszhatsz egy forgóban, mondjuk hárommal, és te meg kell venni az összes többit, akár goldért, akár pénzért, akkor az majd egyre lett volna már. Itt szerintem ezt úgy lehetett volna megoldani, Há, hogy, hogy, hogy mindenkinek egyénileg forognak, nem egybe központilag, és nem karakterek változnak, hanem betöltendő szerepek. Tehát, hogy neked erre a hétre mondjuk kiforgatja a supportot, másnak a tankot, meg minden, és így könnyebb lett volna összehozni egy csapatot, mert akkor is már ha gyorsan megunod. Mert, hogyha meg mindegyik karakter, ugyan, vagy ugyanazok vannak kiforgatva, bár jó mondjuk az csak az elején idézőjebe unalmas, mert később az aranyért meg tudod venni a cuccokat, hogyha nagyon sokat farmolsz. Na jó, de ha a Free to Play játékot nézzük, akkor nagyon sokáig kell farmolni, hogy te meg bármit benne. Hát a Heroes Odyssort is, is. Ha vagy hogy kis tanulat, az azt Jaj, ja, ja, ott is durvárak Mondjuk ott sokkal több hős van, tegyük hozzá. Azért. Jó, de az is kevéssel indult. Mondjuk, jó, azt alá kell írni, hogy, a, hogy az overwatch ez még béta, tehát még a, még a ranked cucról semmit nem tudunk, mert ugye lesz, ez, mert lesz, lesz csak, mm -hmm. ez csak quick match, azt hiszem amit most lehet tóni, nem? igen, ja, igen, meg volt benne ilyen brawl ahol szintén mint a hearthstone -nál... Heti, heti forgásban vannak ilyen olyan... És peckó kihívások? Vagy... Hát olyasmi, igen. Most az, az a, most az a módosító benne, hogy nem választhatsz hős, hanem mindig, amikor meghalsz, akkor random kapsz egyet, és akkor azzal és Ez akkor jó, kell up, két, két csapat így megy egymás ellen, és akkor így kenyelni. Ja, ja. lehet, hogy a teljesben lesznek kioldandó cuccok, tehát még, még azt Én... sem tudjuk. Csak az a baj, hogy így a szintlépésnek nincs értelme, mert csak annyi, hogy kapsz egy lootboxot, aztán cső. Igen, igen. És a lootboxban lehet esik négy graffiti, meg egy beszólás. Ja, ja. és amúgy, hogyha valamiből több van az amit csinálsz, vagy olyan? É, semmit. Azzal az van, hogy ha duplikáció van, akkor kapsz helyett ilyen játékbeli kreditet, és akkor megvan, tehát minden cusznak megvan az ára is. Tehát meg is lehet venni. Meg a lootboxban kaphatsz ilyen kreditet is. Úgyhogy ebből így lehet farmolni a a pontokat az, és akkor abból megveheted azt, ami neked kell. Tehát, hogy ne, ne csak randomessen ki, hanem tényleg tudsz egy gyűjteni is. Hát akkor ez tényleg egy free-to-play játék 40 euróért. Mert hát konkrétan nem. ez az egész rendszer, ez, ez mindenhol minden FPS-ben így működik, ami ingyenes. Igen, igen. Hogy farmoz, amit meg tudsz venni, de ki is eshet akár, de köldhetsz igazi pénzt is. Tehát ez... az akció, az itt is lesz. Tehát, ha akarsz, megvehetsz pénzért, szkineket, amit mondjuk ulokolt, úgyis, hogy csak játszol. Hát nem tudom. Jó, mondjuk az igazsághoz hozzátartozik, hogy a TF2 se volt ingyenes, de nem 40 euróért adták ki annak idején, mielőtt free-to-play lett. De hogy ez is free-to-play lesz, az fix. A TF2-t az hát Orange tóm. box lehetett megvenni, csak az elején, nem? Én úgy emlékszem. Igen, igen. Tehát, hogy a, ilyen, ilyen, a valve ez a nagyobb játékcsomagja volt. Portál e volt benne, Team Fortress 2, meg, meg talán a Half-Life, Half uh -huh. Epizód Epizód 1 talán. Azt talán. Hát. Nekem is megmondó bozosan. De úgy, ez, ez szerintem, én... én akkor is azt gondolom, szerintem ez ingyenes lesz. Ez egy éven belül ingyenes lesz, és nem azért az A Blizzardéknál még nem volt nagyon erre példa, hogy szerintem ez lesz. Nem, nagyon népszerű játék lesz az Nem azért. Nagyon sokan lesz. fogják megvenni. Nem azért Nem Nagyon sokan fognak ha nem. hanem mert most gondolj bele, ez a játék kijön, már nem tudom, hányan előrendelték, rohat sokan meg fogják venni. Ez egy Arcédulával ellátott free-to-play játék, ezt mindenki tudja. A Blizzard is tudja, meg mi is tudjuk, meg azok, akik, azok is tudják, akik megvették. Most meg fogják venni itt az elején, behozzák a 40, meg 50, meg 60 eurókat, és akkor egy év múlva, meg akit nem tudtak elérni azért, mert fizetős, vagy lejjebb viszik az árat nagyon durván, vagy pedig ingyenesé teszik, és azok is jönnek, és azok is pénzt fognak szerezni. És akció addig, már lesz akció karakter, az lehet, hogy lesz majd rá. Addigra majd lehet, hogy lesz annyi karakter, hogy a forgó működjön. Á, és aki meg megvette tudi. korábban, az megkapja az összeset ingyen. Ennyi. Nem, hiszem, nem hiszem, hogy ebből free to -play csinálnak az elmúlt 10 évben, nem mondok semmit. Ebbe, ebben a játékban tényleg az a jó, és az azért szórakoztató annyira, mert viszonylag sok karakter van benne, és mindegyikkel teljesen máshogy kell játszani, és hogyha leszűkítenék neked egy pár karakter az egészet, akkor fél óra alatt úgy megmondnál az egész játékot, hogy többet be se lépnél. Hát a Heroes oda ez ugyanezen a rendszer hát, alapszik, és igen. fontos nem amit Ott is ez van, én is Én megmondtam, a hozott. Hát jó, de te meg. mondjuk de... már, arra sok hős van már, amit megvettem benne. De jó, de nagyon de... sokan játszák, ennek ellenére is. Ja. Meg a vagy, vagy ott nem van. Ott, ott Be, is ott van. is heti forgós, bár ott, ott mind száz hős van. Ott nagyon sok is Hát a meg, ugye? Lehet hát keresztül. ott meg megkapod mindet. Igen. Ott az a jó. Én akkor is azt mondom, hogy ez tényleg nem lenne rossz játék, de amit Csighez mondod, hogy 10 meccs után egyszerűen nem mutat semmi újat, és ezért 40 euró az sok. Hát ez igen, ez a szomorú igazság. Egy az Kis... az áros az sajnos tényleg rosszul van belőle szerintem is. De hát a Blizzard úgy van vele, hogy meg fogják venni. És, és az ilyen, van, sok... igaza van. Igaza van. van ez ugye. tényleg, hogy meg fogják venni, de... de nekem nekem oké, van egy ismerősöm, bocs, csak ezt meggyorsan elmondom, hát, van olyan ismerősöm, aki nem játszik FPS játékokkal, de erre nagyon rákattant. Tehát, hogy, hogy a Blizzard az most fogat egy olyan réteget, aki, tehát akik FPS játékot szeretnek játszani, azoknak is jó, meg akik nem, de mondjuk szeretik a blizzard játékokat, vagy ilyesmi, azokat is be tudja húzni. Úgyhogy nagyon sok el fog igen, eb bele, ebben, és jók. ebben jók, hogy az ilyen casual réteget behúzzák, de nem tudom, én, én, én, én ne legyen igazam, de ez is arra sorra fog jutni, hogy most ilyen hatalmas tüskére kiugrik a játékos szám, és aztán szépen lassan elkezdesz visszacsengeni. Hát ilyen Titanfall syndrome lesz Hát, ha is nem mondjuk, érszak. mint a Heroes of hogy, hogy most, még újdonság addig nagyot fog szólni, aztán meg szépen lassan egyre kevesebb szer elő, aztán még kevesebb szer, aztán meg megkérdezzük, hogy hát, emlékszel, még volt ez az Overwatch? Nem, úgy igen. Igen, tehát én az a baj, azt nem látod, tehát endgame content mindig ez veszélyük minden játéknál, hogy ez nagyon fontos, ugye a Division is itt bukott meg valamilyen szinten, és most már próbálják foltozni, de nem könnyű a helyzet és itt is, hogy eleve mi a maximum szint, amit elérhetsz, Jó, és hát... ha azt eléred, akkor mi van? De itt nincs, nincs endgame content, pont ez a vicc az egészben Tehát így belecsöppensz, tudsz játszani az Tehát az első meccsed az nagyjából pont ugyanazt fogod benne csinálni, mint a századikban csak te a századikban már mit tudom, jobban tudsz játszani mint az elsőben. Én ezt értem, csak nem kellene valami speckó, akármi. Tehát nem tudom. Nem, én, nem tudom. Én, én egy játékban, hogyha van szintlépés, akkor annak értelmét akarom látni. Ebben csak azért tették bele, hogy legyen. Azt Még csodálom, van. hogy kártyák nincsenek benne, komolyan mondom. Hát mert... van. Még... Láda van, igen. Jó, ja, meg még nincsen. Mondjuk meg, a hiszen. meccs végén, meccs végén van ilyen, vannak ilyen kártyák, <gül> ja, igen, igen, lehet, ahol lehet szavazni, hogy ki volt a nagyon menőgyerek. És az amúgy mire jó? Attól fogja, hogy ha valaki kapsz. ötöt kap, akkor Aha. azt mondja, hogy epic. Ja, több pontot kapsz. Aki, ja, akit ennyi? kiválaszt epicre, az több XP-t kap, és hamarabb kaphat lootboxot, amiben rengeteg érdekes dolog lehet. Ah. Igen. Meg, meg van ez a, amikor végigmegy a meccs, akkor az utolsó, tehát a, a meccs után, megmutatja a Play of the Game-et, így nevezik ebbe a játékba, ami a legjobb akció volt az egész játékban, ami egyszerűen ne... tök, tök ötletes, tehát Ez amúgy tényleg a ötletes, fa. de én ezt nem tudom ki milyen algoritmus alapján választja ki, mert sz... néha volt, hogy néztem streamelt meccset, és százszor jobb dolgot láttam, mint ami végül lett a Play of the Game. Igen, néha van ilyen, tehát néha megmutatta egy ilyen double kill-t, ami amíg... hát ez nem volt nagy szám. Amikor meg volt az a kerekes csávó, akinek a kerék az ultia, nem tudom, hogy hívják. Csankrat. Csankrat. Igen, az. Az meg bevágódik, és ötöt megöl, és az meg nem az. Aha. Tehát ez kicsit furcsa. De, visszatérve, ezekre. visszatérve ezekre, tehát nagyon sokszor az a Play of the Game, hogy az ember megnyom egy gombot, ami az ulti és akkor itt körülötté meghalnak. <laughs> Ez azon így... annál a gépágyusnál lehet látni. Tehát az az, a gépágyus? Oké, okay, gondold. Nálam még, a... nála még ultit se kell nyomni, mert a gépágyus az lefúrja magát, és az Igen. ott van mindig. És akik szaladnak bele az emberkék, nem tudják, hogy az azul, van, akkor. Az úgy egy húsdaráló. Igen. Igen. Tehát az elején nekik. tudod, hogy a Szolger a Play of the Game, akkor azt hogy aimbotot nyomod be. Hogyha, <laughs> hogyha az a sárkányos csávó, akkor az a sárkányt lőtt el hogyha a ha Bastion, volt, akkor az csak lefúrta magát, és lőtt. Az magát, a igen, hogyha a pörgős sávú, akkor tudja, hogy kerékké alakult, tehát hogy, igen, a jól elnyomott ulti, az play of the game-et jelent. Így van, egyébként. Nagyjából ezt mondhatjuk, hogy De jó folyáték, nekem bejött. Én fogok tehát a is sokat. azt mondom, hogy nem rossz játék ez, csak, csak ez, ez egy, egy free-to-play szint. Mert, mert ha belegondoltok mondjuk abban, tehát én gondolkoztam, hogy ez jó-e, hogy rossz, hogy, hogy tényleg leülsz játszani, és akkor az első játékodba is kb. ugyanazzal a esélyekkel, meg ugyanazokkal a cuccokkal mész, mint a századikba. De igazából, ha azt nézed, hogy egy ilyen játéknál free-to-play, ha nem, mondjuk leül, egy kis kezdő, akkor eleve neki nincs semmi cucca, amivel akár előnyt tudhat magának szerezni, meg még szarabul is játszik, tehát az eleve a jobb játékosok le fogják darálni, mint a szart mert eleve azoknak jobb cuccuk van, meg jobban is játszanak. Jó, itt is megvan, hogy a jobb játékos azt le fogja darálni a kezdőt, de maguk a cuccok, tehát ugyanaz, ugyanazzal a lehetőségekkel indul el. Hogy mit hoz ki belőle, az már más tészta, tehát valószínűleg nyilván egy kezdő az bénában fog játszani, ha csak nem őstertség, Vagy nem nyom egy ultit jól. Mert szok, erre szokták kitalálni azt a matchmakinget, hogy szint alapján keressen, a másik pedig, hogy ja, erre van, szokták kitalálni azokat a Azokat a játékmódokat, amikor le van korlátozva a szint. Tehát, ha belépsz mondjuk igen. egy TDM-be, és oda csak tízesek mehetnek be maximum, akkor ott megtanulhatsz. Tehát ezt simán megcsinálhatják itt is. Lehet, hogy lesz benne, mert ugye ezt még nem tudjuk. Ha valami ranked lesz, meg ilyen, ilyen PVP, ilyen rankedszerű, akármivel. A végén mi vagyunk? Nem még semmit. Igen, ugye, nagyon -e, tehát a Blizzard azért ebből elsportot akar valamit, szinten csinálni. Kérdezni, ami mondjuk fura, fura, mert hogy ez azért ahhoz képest elég casual, szerintem. De ez akkor lehetne esport, hogyha az elején választasz egy hőst, és utána nem választhatsz. Lehet, hogy lesz benne játékmód, lehet, hogy a ranked erről fog szólni. De ott mondjuk nagyon ki kell találni, mert igazából a játékban, amikor játszottok, akkor tehát az elején nem is látod, hogy az ellenfél milyen hősökkel jön, míg össze nem futtak. És hogyha úgy van összeállítva a csapat, hogy azt a felállást, amivel ők jönnek, azt nem tudod lenyomni azzal a felállással, ami állatok van, akkor váltani kell hős, nincs mese. Igen. Akkor, akkor kikaptak a szarról. De ezt hogy hozzák össze a rankeddel, ahol mondjuk, ha nem lehet változtatni, azért szerintem, ez szerintem ezt meg tudnák úgy oldani, hogy mobás pikkeléssel. Ja, hogy a... egymás után pikkelnek, és megbannolnak, meg igen. igen, és counter próbálnak hozni. De ugyanúgy, mint a mobáknál a bajnokságban. nem szóval működött csak az a baj, hogy a hős. Nagyon. Hát, ja, de majd később talán jobb lesz. Hát, erre nem lehet alapozni. Meg szerintem rankedbe úgy tudnák megoldani, hogy mindenkinek lenne egy adott posztja, tehát ez a support, mert minden is négyen lennének mondjuk rankedbe, tegyük fel, nem annyian, mint most, most, azt hiszem hata lehetnek, vagy öten? 5v5, öt azt hiszem. Na, tehát, hogy négyen lehetnének, mert ugye négy v, kategória van. 6v6. Hat. És mindenki választhat egy betöltendő pozíciót, és utána abból ő nem mozdulhat ki, de mondjuk azon belül választhat karaktert. Azt például még el tudom képzelni. 6, közben megnéztem, 6v6. Ez is miért pont 6v6? Hm. Mert az 5v5 az már olyan mainstream, tudod? Az? Ja, tényleg, igen. Az már... Mi a Blizzard vagyunk, mi nem csak 5v5, mi 6v6-ot csináljuk. Ja, mi lemásoljuk a TF2-t, de 6v6-ban. <gül> <gül> Így van. Igen, egyébként mondjuk ez a, ez a másolás, ez tényleg, tehát nagyon sokan a TF2-vel hasonlítják össze, hát nem véletlenül. Mondjuk a két játék azért elég sok dolgban eltér, de le se tagadhatja a blizzard hogy mennyi minden koppintott. Onnan. Hát ez a payload, ez, nem, ez, ez egy, egy az egyben, tehát, tehát te -te -te. valami olyan játékmódot azért várnék, ami így, így ilyen, így, tényleg itt van és akkor nem mondjuk azt, hogy ja, aha, ja, ez a, az a ott volt, ha? Meg a hősök is egy kicsit ilyen, ja ez olyan mint a men, csak izé, amilyen ultit, aha, ez meg, meg olyan ez mint ez olyan a, mint az NG-nél. Igen. igen. Hát az, az, kicsit eg, bénabb. az ekte ugyanaz amúgy, mint az NG. Ekte igen. Ugyanaz. Tehát a, gépfe, mondjuk... a gépfegyveres az az izé, a heavy. Hát a, a, a, Mi az Rothog, Amilyen gépfegyveres, az olyan, mintha a Heavit meg a Pooge-ot így keresztezték volna a Tuta 2-ből, meg a Team Fortress 2-ből. Úgyhogy a, a Blizzard az a valve nagyon szépen nyúl. Már <gül> végül is a púcs meg azelőtt a Varkaszt 3-ba egy jó, hát itt a, jó, itt a Dotánál meg a megoldás. Tehát itt vannak átfedések. Ny nyúltak ide-oda a moda, igen. És igen, azt mondja a Blizzard, hogy na most akkor mi mit csinálunk olyat, hogy akkor onnan ide. De tényleg nagyon jó a hősökben, nekem idén nagyon tetszik. Azt, működjük, a... azt tényleg nagyon jó kitalálták. Van ez a Trészor is, itt ugye lehetne kicsit párhuzamot vonni a, a Scoutta, a Team Fortress 2-vel, de csak ez egy kicsit, mintha gyorsabb lenne. Tehát ehhez képest a scout az egy járókeretes öregasszony. Ja, meg ezt tud teleportálni, az meg dupla ugrik, szóval. Igen, teleportálgat, meg utána visszaúrik az időbe, meg az ulti az, hogy, hogy nyom egy ilyen egy ilyen bombát, mert ugye mindig hősnek van van egy ilyen olyan képesség, ami töltődik a játék elején, hát mint a mobákban nagyjából, hogy ezt nem tudod használni egyből, hanem mondjuk itt nincsenek szintlépések játékon belül, az tény, tehát csak idő Idő kell, amíg feltöltődik az a képességgel, amit így el tudsz nyomni. És De akkor az... nem csak idő, hanem bárki meg ilyenek is. Igen, az, az igen, a, a pontokkal. Igen, így mint a Titan ezt is ezt is. És lehet rámudni azt hogy ez meg onnan van, hogy. <gül> hát ha hogy összak, még... akkor hamarabb elérhetni nyilván. Ez nagyon jó lehet, mint a Score streak a kódban. Igen. csak mondjuk a Score streak az, az nem töltődik alapban. Az nem töltődik igen. igen. Tehát az olyan tényleg, mint a Titan hogy Előbb utóbb bárki el tudja nyomni. Aztán jöhet sikerül neki az. Más kérdés. És tényleg ezek is nagyon kreatívak. És mindegyik ez nagyon jó passzol. Ez az a is, hogy ez az idióta ilyen, ilyen kereket így, így kilő, és akkor az felrobban. Meg a dzsankretnél van ez, hogy ha ő meghal, ez például nagyon tetszett, ha ő meghal, és a közelében van ellenfél, az felrobban, mert hogy ő tele van ilyen robbanóanyaggal, és azok így felrobbannak, amikor ő meghal. Ez is ilyen tökéletes ki van találva. Kodban volt ilyen perk. Igen, igen, ezt igen. mondani, az érdekes, hogy a legjobban amúgy. Ú, de Na, itt a dzsankret tudja ezt instant de utáltam azt a rohadt eldobott gránátot minden halál után. <gül> Úgyhogy mondom, a karakterek azok nagyon elviszik a hátán a játékot, hogy a Blizzard később majd mennyi tartalmat fog még belenyomni, mert ez mennyi idő lesz, mennyi után mennyi idő után lesz unalmas, az jó kérdés. Tehát belegondoltok, pár éve itt volt a három 3 Arena, igazából volt egy pár fegyver, aztán lőjétek egymást, és mennyi ideig eljátszottunk már vele. Hát ez de mert akkor ez volt a divat. Volt. Hát most de... ahhoz, képest, ahhoz képest ebben az overwatch van egy csomó, tök más, hogy játszható karakter. Hát jó, de hát az ott a divatba jöttek a szintlépés, egy a, a kinyitható, extrák meg de most már nem elég igen. az, hogy kapsz 20 fegyvert, meg. Erről minket a fejlődés, gyerekek. Amúgy igen. Tökéletes, hogy ezt mondjuk, hogy, hogy, hú, hát most már ezek kellenek be, ezekkel. És mindig azt mondjuk, hogy utána meg, hogy, hogy, de milyen jó volt régen? <gül> hát most döntsük már, hogy akkor most mi kell nekünk. Nem, én azokat a játékokat gyorsan szeretem, aminek nincs értelme, hogy haladok benne. Tehát, hogy nem látom, hogy valahova haladok. De csak oké, azt látom, hogy nem halok meg olyan hamar, meg többet megölök, Oké, de én ezzel nem érek el semmi. Lesz egy Hát itt igen, de hát ennyi. Most. De itt akkor is lesz egy nem, hogyha mindig leugrálok a szikláról. Tehát, mert egy idő után annyi ne. pontot kapok itt is, hogy ja. is úgyis szintet lépek. Sokan fognak utáni téged. Na Az itt a hülye szikláról leugrálós már megint. Igen, ja, ez a hülye gyerek. Ma ez is lesz a nevem, ne. hogyha egyszer akkor reggelek, hogy szikláról leugrálos. Az szép lesz. Tudj, tudják, hogy, hogy mire számíthatnak tőlem. Szép lesz nagyon. Hát nem Na, tudom, szóval... úgy, hogy ebből tényleg esport lehet-e, de jó. Ez... Hát ne unak tetszik. É, akarnak olyan, olyan ha tetszik csak akarnak olyat csinálni. lenne nem igen, Én is így vagyok lehet. vele, lehet. Leg a Steam-el lenne. leszek akkor, az biztos. Engem még a Steam-s zavar. Hát jó, de hát ti amúgyis hearthstone is meg, Diablo, meg minden, úgyhogy nektek az föl van téve, de én még egyet már nem akarok föltenni komolyan. <gül> de hogy pont ezt hagyott ki? Hát... Igazából a Blizzard játékosok nem fognak átjönni Steamre, re Azt van tudom. egy saját kliens, és csúkkalom. De, Ott van. A szépen megvan csinálva, itt van nekik 6 darab ikon. És amúgy azt értitek, ennyi. hogy miért állandóan a mobákkal hasonlítják ezt a játékot össze, mert szerintem ebben a, a, a skilleken az kívül, a skilleken közös kívül sok, sok közük nincs. Tehát anyu, hogy Ultimate képesség, meg van három képességed, aztán cső, ennyi. Tehát, amikor a Bon-ról azt mondták, hogy ez olyan mobás, ja, mint az Overwatch, csak akkor így, aha, nem. Tehát egyik sem mobás, tehát... konkrétan. Jó, a Battleborn az inkább mobás. Igen, tehát. a Battleborn néhány játék stílusra lehet mondani, az már ilyen mobaszerű. Tehát ott is vannak lének, krípek meg de ott, ott szankó, is meg egy-meg-meg szingül, meg minden, mondjuk ott, ott több az ilyen, igen. Ja, mondjuk abban azért lesz tartalom, viszont nem tudom, tehát szerintem az Overwatch az sokkal jobb játék, mint a Battleborn. Én is abban élveztem a B-tet. Nekem a battleborn annyira nem jött be, noha simán lehet rámondani mondani, hogy sokkal több tartalom van benne, mint az Overwatch-ban. Hát az, százszor több tartalom van benne. Hát abban már alapból több a karakter, több a kinyitható extra. De mondjuk én úgy hasonlítom össze a két játékot, hogy, hogy így elképzelve, én a Battle t azt három meccs után töröltem le, az overwatch-ot meg szerintem öt meccs után törölném le, mondjuk. Aj, hát ez csak feltételezés Feltételezés -e. igen. Akkor úgy mondanám, hogy a Battle Bont azt három meccs után töröltem le, ezt meg le se Tehát akkor igen, én is hasonlítom no, ez össze ez a két játékot. Igen. Tehát, hogy mind a kettőben látom az értéket, és szerintem mind a kettő jó játék lesz. De valahogy egyik sem tudott lekötni. És most is így rágondolok például a betlőborna is így nem azt mondom, hogy rosszul vagyok, de például fáj a fejem, hogy így, jaj, megint az, hogy tök jó, meg minden, annyi mindent lebben csinálni, csak egyszerűen, egyszerűen nem áll össze, és valahogy az overvasnál is ezt érzem, hogy külön-külön az elemek tök jók, de így egybe rakva olyan nem rossz, de nem ennyiért, és a Betlubborn is kicsit túlárazva érzem ehhez viszonyítva így. Az is valami 40 eurós ár körül az van, nem? 50. Az, jaj, tényleg ötven, múltkor beszéltük. Ha? 50, ez, ez meg 40. Ez, hát, de mind a kettőt olcsóbra taksálnám én. Az az érdekes, hogy az overwatch semmi single tartalom nem lesz, ha jól tudom. Igen. Hát ja, csak ez a multi-only. De majd biztos beleteszik az izét, a, a, a survival-módot, ahol wave jönnek az ellenfelek, és majd azt mondják, hogy ez a single, is. cső. Ja, ugye, milyen ellenfelek? Hát Nincsenek benne ez a vicces. Vagy de a Tesznek bele rá ember? Hát tesznek valami szörnyet. Vagy, vagy botok, botok jönnek, tök mindegy. Á, az nagyon rossz lenne. Nem ez Only Multi 4 vagy Euró. Az mondjuk, várjál, hát most is vannak, van benne olyan játékmód, hogy botok ellen lehet tolni. Hát Elősz először véletlenül azt is indítottam el, és így. Há, mondom, meg én vagyok a Play of the Game, de király vagyok. Hát miért? Miért? Ja, meg sem tudtak ölni, mondom, de jó nyomom. Ezt a késő jöttem rá, hogy ja, véletlenül a botos meccset indítottam el. Nem <gül> néztem ja, jól ki. egy kis és így, lett, hogy jól ki. Nem néztem ki. Nem néztem ki. Nem néztem ki. Nem néztem ki. Nem néztem ki. Nem néztem ki. Nem néztem ki. Nem néztem ki. Nem Mégiscsak más. Ön mentél három, Bott is három jó. bot meccset, és ez, hát ez olyan jó, basszus, előrendelem. előrendelt és basszus, ez bot meccs volt. Menjünk pvp <gül> utána meg ilyen. Nie! <gül> a PvP is jó. De azért mondjuk tényleg vannak olyan emberek, akik elég jó tolják. meg néha én is vagyok play of the game. A McRives szoktam mostanában sokat nyomogatni, ez az, az a pisztolyhős. Nekem az nagyon bejön. Meg a játékos is nagyon tetszik. Én, na, én így, minthogy nem játszok, én az izét éreztem Mópinak, nagyon azt a fagyasztósat. Az, az nagyon OP, szerintem. Aha. Hát az annyi a nem. Annyira szívás, hogy közel kell menni, viszont közelről tényleg durvákat tud. Hát de közelről lefagyaztunk, a fejbelődés. Ha valaki, fejbe ha valaki jól játszik ennyi. vele, akkor nagyon durva tudtam. tegem szivattak szívattak azzal. De az, Én játszottam az, az egy pár kört, és így nem nagyon tudtam vele mit csinálni, mert hogy messziről próbáltam érvényesülni, és azon nem lehet. Igen. Hát jó, lehet, ha nagyon jól célzol, csak az a baj a célzásával, hogy annak egy ilyen fagyasztó pisztoly fegyvere van, amivel Tudja nyomni közel, Kicsit olyan, mint ezt, meg a piros lopták a TF2-ből, csak ott az éget, itt meg fogyaszt, de Igen, nagyjából ugyanaz a a kettőnek. Igen. Meg a jobb nem elfújja az ellenfelet, hanem egy ilyen jégüzét lő ki, jégszilánkot, ami viszont nem úgy lő, hogy rányomsz és akkor lő, hanem nyomod, és akkor úgy töltődik, és akkor utána egy kis dilemmumúval lő ki. Tehát az elég nehéz így. Hát az arra lőni. akkor jó, hogyha le van fagyasztva az el. Így van. Tehát ezt a kettő kombózni kell, hogy lefagyasztod, aztán fejbe lőd. Mondjuk az a, az a jégfal az nagyon OP. tehát én láttam já Csávót játszani, aki nagyon vágta a témát, és folyamatosan azzal a szivatott meg mindenkit, hogy próbáltak elmenekülni, és le le le lezárt az egészet, bement, szétfagyasztott mindenkit, és négy kill. És, ja, ja. és nem az lett a playoff the game természetesen. Igen, tehát azért lehet lehet nem. Nem ultizott, igen, az volt a probléma. Lehet Mondjuk annak az ulti az nagyon durva, tehát, hogyha ott egy emberként, vagy egy csapatot össze, áll, egy kupacba, és oda bedobja az ulti,át megfagyasztja az összeset, hát az, az az nagyon kemény. Kicsit OP-nak érzem. Most még olyan friss hír, hogy ropog, a Blizzard a nagy sikerre való tekintettel 24 órával meghosszabbítja az open Bétát. t Érzel, Na kellett, sem kellett neked letörölni, <lacht> Lehet, is igaz. minden oh, open beta meghosszabbítanak. Lehetődhetett te is? Aj nem. Nem. Pedig én kíváncsi lennék, hogy mi, le, mi a véleményed úgy a játékról, hogy játszottál is vele. Tehát, hogy nekem már úgy nem szimpi, hogy nem játszok vele. Tehát, nem most, ne, most meg az, az, nagyon meg elfogultnak most. tűnik egy kicsit nagyon. Tehát, hogy most miért játszak vele, hogy is tudom, hogy ez fizetős lesz. Tehát, hogyha eleve megtetszene, tegyük fel, nem fog megtetszeni, de ha megtetszene, akkor is utána teljesen fölöslegesen tetszik, mert, mert, mert nem tudok vele játszani, mert ki kell fizetnem érte 40 eurót, amit meg nem amit fog. Amit nem fogsz. A Szomorú ez a világ, sajnos az ez ilyen. Ezért szar nyaralni menni, amúgy. Most elmész a horvát tengerpartra, egy hét múlva meg visszajössz, és így nyé. mit legyen... vagy a szarva, mi? Jó, nem a szarva, nem azt mondtam, de érted, azért de. ahhoz képest szar. Tehát, hogy... hát, hát csak képest... oda kell menni, azt cső. Igen, meg ezért nem értem az ilyen, amikor ilyen tesztvezetéseket adnak születésnapra. Mert én mondtam a barátnőnek, mert hogy én a szomorú oda vagyok, én mondtam neki, ne születésnapomra születésnapomról olyat vegyél, mert hogyha utána meg beülök a Toyotába, hát ez nem ugyanaz az élmény. Egyébként milliók ezek a tesztvezetések, azon kívül, hogyha hát te olyat akarsz lenni és kipróbálod. Hát az, hogy belülsz, de ha nem, nem, nem akarsz mehetsz. ezt venni, akkor így mész vele, és ha jó volt, akkor sírsz, de... hogy jaj, de jó volt, de most Én ki kell szállni belőle. Nem úgy tesztvezetés mondom, hanem hogy mondjuk egy igazi realista sofőr, mellé beülhetsz, nem tudom. Ja, nem is mondjuk, te vezetsz 20-25 ezer forintért és Aha. mentek nem tudom hány kört, és utána, hogy ha olyat vettél, akkor beülhetsz, és te is vezethetsz, és közben tanítgat téged meg hogy hogyan driftelj, meg merre menjél, meg ilyenek. Aha. Tehát ott van veled mellette egy profi. Tehát ez nem olyan tesztvezetés, mint a, amiket megszoktak hirdetni a reklámban, hogy kipróbál az új nem tudom micsodát és akkor tesztvezetés. Most egy hétig viheti. Igen, igen. hanem hogy Bevásárolni el a Tesco. Hanem hát. ez olyan, hogy ott van veled egy profi, és az így egy kicsit megtanítgat. De mondtam, hogy ilyen nekem nem kell, mert hát most ilyet minek. Tehát maradandó dolog legyen az ajándék, meg, ami, meg amit csinálunk, ne olyan, ami elmúlik. Hát az élmény az nem múlik. Majd az overvarsból elmúlik. <gül> nem, mert már elő van rendel, hogy mindig meg lehet az élmény. Jó, a Division is megvan még mindig az élmény, nem? <gül> <gül> ja, de mondjuk játszanék, játszanék valahogy, ha vinni a, a gépem normálisan. Csak ezekkel a kártyákkal nem tudok. Bár amit hallottam ott, hogy... Áh, én nem tudom milyen... izé lehet most ott. Ja igen, a cheaterek, meg hibák kihasználása, igen, meg Igen, a glitcheket farmoló izék, tehát... Já. Még a, a Ubisoft megcsinálhatná tényleg azt, hogy ezeket... akik közt ilyen kurva nagy szakadék van fejlettségben, azokat ne robjon már egy lobbyba könyörgöm, tehát. De nem is értem, hogy gondolták ott, ott, hát így, vagy, vagy ezt, ne, ezt nem, nem besészték át, hogy ez te, így fog működni. Tessék, itt én egy vízi meg a glitcheket. Igen, tehát tessék, ja, itt, igen. Egy vízi, itt egy vízi pisztoly, azt, azt kell előnöd, aki én, én úzi van. Ja, <laughs> hát, én hajrá. És sok sikert. Sok sikert, és biztos te fogsz nyerni. Hatal. De vizet se adunk bele. Így <laughs> igen köpköd le. Ja, majd a verejtékeddel megtöltött a gyerek? A Nem Amúgy ezt, ezt én sem értem amúgy. Tehát, hogy ezt így hogy lehet megcsinálni? Egyszerűen egy ilyen játéknál, amit ennyire op föl, és, és nem tudom hány évig akarják ezt nyomatni, mert azt lenyilatkozták, hogy most ez két-három évig ez most nagyon kiemelt lesz meg minden. Egyszerűen hát Ilyetetlen. Mostanában egy nincs is nagyon arról a hír. Tehát én félek, hogy a Ubisoftnak az lesz a stratégiája, hogy most eladtunk be jó sokat, meg volt a ház... És, és Csöndbe leszünk! Megvárjuk, hogy mindenki elfelejti, hogy van az a játék. Talán, talán a már... cheater-ek abba hagyják a játékot, és akkor jó lesz, és azt mondjuk, hogy megcsináltuk. <síns> ja, igen, hát erre mondja <síns> Nem, szerintem az lesz, így hatalmas csend, és akkor így felcsendül a háttérben a let it go. <síns> Igen. Apropos zene, amúgy azt ki akartam emelni, hogy az overwatch valami bitang durva zenéje van. Én ezt, ezt nem tudom, hogy ezt, hogy ennyire epiket miért csináltak egy ilyen játéknak, de valami nagyon durva zenéje van. Nekem az edesú, nagyon pályákra vannak külön nézik, mert a pályák is eléggé úgy vannak megcsinálni, hogy ilyen helyszínek vannak, mint tudom, a hollywoodi, ja, ja, valami, az ja. én, ahol, mit, tudom én, mindenféle és pályából mennyi lesz amúgy a teljes azt azt nem, lehet, nem, nem tudom, nem tudom, azt most mennyi volt a bételben, csak így néha nézünk, hogy ah, ja, ez még nem volt, hoppá. Úgy most de, sem volt olyan de... sok, valami 5-6. Aha, látod, olyan nagyon sok nem, igen, de azért nem tudom, én, én azért várom, hogy lesz majd. Hát láttam én azt a kanyonossat, meg, meg volt az a Hollywoodos, meg, meg volt valami egyiptom templomos. Egy orosz, igen. Igen. Nekem most így több nem is rémlik. Ja, valahogy ilyen 5-6 lehet kb. Szerintem. Már nem szerintem 8 pályánál nem lesz több vagy 10-nél, mert mostanában az FPS-ek annyival szoktak jönni. Majd a DLC-ben. Igen, majd DLC. -ben. Viszont itt nem lesz fizetős DLC. Magyar Brizárd azt mondta, hogy minden hős, ami kijön hozzá, meg pálya, az ingyenes lesz. Mondjuk, hogyha ezt tényleg csinálják, akkor az... Mondjuk ez a minimum egy ilyen árnál, hát szerintem. Hát igen, igen, igen, igen. Lehet nem is a játékot veszednek, hanem a Season pass <laughs> Na viszont, hogyha így adnák ki, akkor lenne értelme, mert akkor végülis ez egy ingyenes játék, a season pass meg pénzbe kerül. Így van. Mint minden más ingyenes játéknál. Csak itt pont fordítva csinálják, de szerintem ezt rosszul kommunikálták. Úgy lehet, hogy lesz itt is majd olyan, mert a Blizzardnál is van, vannak már ilyenek, hogy mit tudom én hány óráig kipróbáltad a játékot, vagy ilyen trial verzió, ami korlátozott. Ezért az Overwatchnál is egy ilyen egy év múlva jön egy verzió, ahol azt mondják, hogy na jó, akkor mit tudom én, Soldzserrel mindenki ingyen játszhat. Mondjuk. De örökre? Mondjuk vagy hogy érted? Aha. Ja. Mert tényleg mondjuk a Diablo-nak is van a 13-as szintig fejlődős verzió, a WoW-ot is lehet 20-as szintig ja, tolni, a Starcraft-ból a... is ott van a, izé, a Starter Edition. Mondjuk szerintem nem karakterrel le, korlátoz, az, mert elég hülyén venni ki magát, hogy 6 Soldier jön veled szembe, hát azt a büdös éleve nem <síns> ja. fogják megjelenni. Inkább... Sok free-to-play hülye gyerek nézvek ott jönnek. Lehet, hogy azt mondom, hogy mondjuk a lootboxos hülyeségben lesz, korlátozás, tehát mondjuk 20 szintig fejlődhet maximum, és cső. Jó, és bókban. kit érdekel, ne viccelj. Tehát a loot hát, sem értelmes szinten. nem kapsz. Akkor az igazából a full játék, csak viszonylag kevesebb skin kapsz. Ennyi. Hát de... Na, ezért kellene valamit kitalálni ahhoz a rohadt szintlépéshez, <gül> hogy legyen értelme ezt így lekorlátozni. Most csak egy karakteren lekorlátozod, mindenki azzal fog menni, hát soldier, full soldier csapatok lesznek soldier ellen. Hogy lenne ilyen forgóban, mit tudom én, havonta másik. Bár akkor, is, mondjuk akkor meg havonta cserélődnének, és így lennének ugyanazokkal. Vagy, hogy mindenkinek, vagy mindenkinek más sorsolna. És akkor beszélgethetnék a haverok a suliba is, hogy te, te, te ma milyen, ebben a hónapban mivel mehetsz? Vagy <gül> <gül> ezt meg lehetne csinálni, az nem lenne rossz. Az egy vicces lenne, igen. Ja. Hát ez még a jövő Vagy hogy így a free-to-play-ben nem lehetne választani, nem random. Ja, ja. Hmm. Nem tudom. Vagy nem pedig nem mindegyik, mindegyik szerepből egy karakter. Ilyen karakterek. És akkor a cserélődik. A... Ha más, ha más free-to-play játékáról van szó, ami nem is free-to-play. Mondjuk abból a szempontból megértem a Blizzardot, hogy most így belegondolva, hogy ez 40 euró helyett 20 euró lenne, szerintem nem vennék meg annyival többen, hogy több pénzt hozzon. Mert ugye akkor kétszer annyian kellene, hogy megvegyék hogy legalább ott legyen pénzben a 20 euróan 40-hez képest, tehát szerintem... Akkor már lehet, hogy te is elgondolkoznál rajta, nem? Nem, nem. nem. Ez, ez, egy, ez egy free-to-play játék. Tehát ja, én én, én, ezt, én, e, én ezt nem fogom megvenni pénzért, az fix. Igen? Aha. Ó, oh, szomorú. Tehát én a TF2-t sem vettem meg, mert az is free-to-play játék. Ja, akkor van. is csak akkor csatlakoztál be, amikor már free-to-play volt. Igen. Annyi, hogy vettem a, az ingém áruházba valami kis csesebecsét, és azzal felment az akkon prémiumra. Ennyi. Aha, aha. De ez, ez nekem egy free-to-play játéknak tűnik, és én free-to-play játéket nem veszek. 40 ér meg főleg nem. De ezzel most nem téged akarok leszólni, vagy ilyesmi? Ja, nem persze. Neked épp elég a radio, meg a division, meg az ilyenek. <gül> jó, ja, köszi. Ja, nem téged <gül> akarnak lesz szólni, és, akkor, és akkor jön egy olyan mondat, ami így, így végig söpör rajtam, és akkor itt állok, hogy köszönöm, hogy nem akarsz hozzászólni, tényleg jó fej vagy. Te az, a hype-ot. mi lenne, ha le akarnak. <gül> <Ja. gül> Igen, az mi lenne. Azt hiszem, jó, jó lesz veled jóban lenni, mert ha le akarsz egyszer szólni, akkor én nem maradok életben. Amúgy a hype-ot megértem, mert tényleg a Blizzard még ilyet nem csinált, és amúgy a játék egybe, nekem egybe van. Igen. Próbálkozik meg minden, csak kevés lehetőséget érzek benne most, lehet, hogy később ezekkel a DLC-kkel, amik majd jönnek, nem tudom, lesz benne 20 pálya, meg, meg több karakter, meg, meg több kosztumizációs lehetőség, vagy akármi, akkor már úgy jobban megállna a helyét, de így nekem ez, ez a startra egy kicsit kevés. Nagyon igen, igen. Mondjuk a Béta, tehát az, nem tudjuk, hogy a Béta az mit mutatott a teljes játékból. Ez mondjuk igaz. Tehát ha megnézzük például a játékmódokat, hogy van ez a payload, meg KB a területfoglalós, és ennek. De lesz más is, nem? Tehát ilyen Capture the Flag hát, meg ilyeneket ne hagyjanak már, ki szerintem TDM hát, meg ilyen alapokat. Le, lehet, hogy lesz, persze, csak akkor nem tudom, hogy miért, miért ezeket mutogatják, hogy ha mondjuk van nekik valami olyan játékmód, ami ne kreatív is, tehát nem az, hogy azt, hogy nyújtott valahonnan. Azt kellett volna mutogatniuk, könnyen. Nem szerintem azt én sem mutatnám meg mert, a kreatívot. Mert, mert az legyen nagy duranás a ilyen is. Tehát én igen. is ilyen TDM meg ilyen alapszucokat mutogatnék fixen. Hát, pedig a, a... a Hypot azt jobban föl. Ezt, ezt a, a hype-ot feljebb. Már mondjuk lehet. Hát már most olyan hype van, hogy elképesztő. Mindenki ezzel játszik a bétában, és már nem tudom hányan előrendelték. Több nyomjá millióan. meg a, a streameket mindenhol. Igen, igen. Ezerrel a be is. Ja igen, a tévében is. <laughs> Na, úgyhogy... úgyhogy... Ez, ez a hype, ez már durva, csak nehogy az legyen, mint mostanában ez a nagy divat, hogy, hogy nagy a hype, nagy a hype, aztán két hét múlva meg kipukkad az egész, és nem tudsz mit csinálni. Hát én majd ott leszek, és majd elmondom, hogy ez volt egy vagy sem. Jó van, akkor erre még visszatérünk. Mi egy meg majd álmúldozunk csigezzel, hogy te milyen jó játékot vettél, és hogy mi milyen hülyék vagyunk. Igen. <síns> és nem Reméljük így megjel? lesz. Igen, bízunk benne. Én szurkolok amúgy. Amúgy mondom, nem lenne ez rossz játék. Egyedül ez az AC dura, ami, ami nem írlik hozzá nagyon. Tehát mondjuk, hogyha később azokat a DLC-ket tényleg ingyen adják, és te azt megkapod, és mondjuk úgy lesz 40 euró, hogy kétszer ennyi pályával, kétszer ennyi karakterrel, hát. meg minden, akkor az úgy már jobban megérné. De mivel te, hogyha azt ingyen kapod, tényleg, ahogy kér, ahogy ígérték, akkor viszont több mindegy, hogy most veszed meg, vagy akkor Hogyha ez tetszik neked. addig játszott vele? Jaj, ja, Ez mindig így, mindig így ment a játékoknál. Tehát, ugye bekerül, mit tudom, egy dolláros Hamburg bandőbe valami például. Azt valaki megvette, mit tudom, én 10 euróért, akkor... de azt megvettem, amit tudom, egy évvel ezelőtt, és egy ja, játszik hát és Egy évet játszik. Ez, ja. ez így de, meg, meg ez mindig megy mindig a persze. játékiparba. Persze, persze. Ebben nincs is semmi probléma. Hogyha szerintem. valamit olcsón akarsz megvenni, akkor várnod kell. Ez van. Így van. Tényleg, amúgy most, hogy említettétek, ugye a Humből kijött az e-havi bundle. Néztétek? A Rocket League van benne. Igen, azt én is láttam. Nem, nem úgy, hanem a -a -a -az, -a -az, -a -az, -a az a következő, az a jövő havi lesz. Ja, ja, igen, igen. Azt... Mi volt benne az előzőben? Azt nem is néztem. Hát a One Mix-en szerintem ez mind... Semmi. Semmi. Já. Tehát én néztem, ennyire maradandó, hogy egy címet nem tudok mondani, hogy mi volt benne én most nézem, a most kívül. Van benne egy-két jó pofa, de ezek nem olyanok, hogy azt a mindenségit. ez, ez benne van, ú de jó. Tehát így, így a Mad Max a húzó és cseh. Egy de milyen érdekes, hogy eddig volt legalább majdnem mindig két játék, amit úgy ki tudtál emelni. Legalább. Most ebbe meg egy és kifújt. Ja, az Infinite itt az, az egy jó kis építgetős Ja, hát ez, hogy jópofá, A Crawler, hát ez... én mondjuk hallottam, az egy jópofa játék, az nekem tetszett. De ez, hogy jó csak játék, hát Ez sem egy húzó cím. Még. Meg most a Rocket League mellé viszont lehet, hogy tesznek bele valami komolyabbat, mert, mert ugye a Rocket League az nem Med Max, mert ugye a Mad Max az 60 euró, még mindig nem, vagy 40? Igen, igen. Ilyesmi, a Rocket League olcsóbb, volt, lehet, hogy majd lesz nagyobb név mellette. Nem nem tudom, én, én, én gondolkodom ezen a Rocket League-es dolgon. Hát engem érdekel az a játék így meg, hogy mellé még öt játékot becsomagolnak, az nem rossz. Úgyhogy lehet, hogyha rászánom majd magam. mégis van egy hónapon még eldönteni. Nem tudom, tibben beneveztek el, hogy hogyha úgy van. Hogy a Rocket league megvan. Most cím, ja. úgy, az így annyira nem húzó cím. Csig nem engem, engem annyira nem mozgat meg a Rocket League. Tök jó pofának tűnik amúgy. Biztos, hogy az is. Csak valahogy nem. És nem vagy kíváncsi, hogy mi a másik öt játék? De vagy hát, te kíváncsi, hogy meg is nézi? Mondod. hogy Tényleg amúgy ne, ez mekkora szívás nem. már, hogy... Ja, de mondjuk hát logikus, hogy csak akkor tudod meg, hogyha megvetted, akkor is, amikor leizélik. Tehát addig nem kapod meg a játékot. Mert akkor simán el lehetne szpolderezni, hogy mi van benn. Így van. Vagy mindenkinek random lenne. Csak értékben. Tehát, hogy megvan az, hogy a maradék. Random ki, lehet mondjuk, olyat igen. venni. Nem ajánlom senkinek. Összérték a 150 euró, és akkor random mindenkinek sorsol, és akkor nem tudsz olyat csinálni, hogy te megveszed, megkapod az összes játékot, és mondod, hogy ez volt benne, mert lehet, hogy nektek más lesz. Igen, neked nem másnak, meg valami király. Nem, hát hát nem lehet, azt lehetetlen szar. lekezelni normálisan, szerintem. Is. Pedig mekkora ötlet? Mondjuk ezek a random kiek is azt mondják, hogy ó, oh, hát ezzel izét szerzel add Cross online-t, meg ilyenek ez ja, meg, biztos, az... meg van akinek GTA 5 volt benne. Ja, a GTA 5, persze. Ha, persze. Ki, persze. Volt az, Ki volt az? Mutassák! Hozzák szerencsém. ide azt a varmot. Ja, azt az egyet, aki ez vett. Lehet, hogy vett előtte izé 5000 kulcsot, és rohadtul megérte neki. Jó, na? mondjuk én így vettem 300 forintért uh, PD2-t. Jó, hát ez mondjuk nem rossz, igen. De hát az is 100-ból egy. A többi igen. meg ilyen, ilyen, nem tudom milyen bundle belévő indiáték. Hát ez ilyen van. Majd egy pár év múlva ott lesz az Overwatch is. Ilyen, nem tudom, milyen indijáték játék, majd így mondjuk <gül> Nem hiszem. Megyik Blizzard játékra lehet ezt mondani? Hát, nem tudom. A Blizzard, tudom. Az Blizzard az mindig ilyen legendás játékokat csinál. Ha ők csinálnak valamit, akkor az, az meg van csinálva, és amúgy, akkor azt az mindig amúgy nem, emlékezni fognak rá. Amúgy a Blizzard játékok nem azért legendásak, mert, mert ilyen négy-öt évent adnak ki valamit. Ja, meg ezt meg hát azért olyan szar játékot nem szoktak kiadni. Ja, hát az mondjuk igaz. Mondjuk van is idejük tesztelni. Igen. Meg épp azt beszélgettük ismerősökkel, hogy ez a játék megvan csinálva. Nem az, hogy belépsz és akkor, ja, ott, ott egy glitch, ott egy bugarra nem ennyi, ott kifagy, de nem, ez a játék működik. Amikor ugye a tényleg egész Kész. jól egyben van. Igen, igen, én is. Meg, meg, meg jól adtam. van optimalizálva. Igen, tehát ezekkel a kártyákkal, amik most vannak benne, ezek a régi kártyák, ezekkel. Alapbeállításokon, ami közepes, amit még egyébként mindig marha jól néz ki, tökéletesen megy, tehát nem volt még FPS-es sem. Jó, mondjuk ez a grafika, ez, most ezt lejjebb vagy feljebb állítod, ez annyival nem lesz szebb, vagy rondább, szerintem. Tehát, hát azért, speciális effekte kell meg, mit tudom én milyen... Jó, de ez a, a rajzfilmes grafika, ez, ez annyira nem sínli meg, hogyha lejjebb vagy feljebb állítod hát nem, a, nem, a grafikát. Nem, nem, hát itt, nem. Ez, hogyha, ha valami nagyon részletesen ki van dolgozva, ott észreveszed. Tehát nem tudom, mondjuk a, a Battlefieldben például, hogyha ott leveszel mindent minimumra, ott azért szembetűnő a különbség. Hát ott igen. De, de itt például annyira ezt nem érzem. Na, majd az új Battlefieldben hogy fog kinézni. Ó, azt nagyon várom, úristen. Ma, most mindjárt megnézem a trélert megint. <gül> <gül> Láttam ilyen képet, hogy volt rajta egy ló, hogy ez lesz a customization, és akkor a lónál ilyen izéken <gül> be voltak állítva, miket, miket, milyen kiegészítőket lehet rárakni a lóra. Tehát tutiben lesz amúgy ez. De, de, lobakat de, tudod. De, ez szerintem tutiben lesz de, de, de Ez, ez az akkora, hogy mondjam, tehát, annyira nem számított erre senki, hogy ezt így megjátszák, megjátszák ja, ezt az egészet. DLC, hogy, igen. Hogy így most mi lesz ebből? Tehát annyira nem számított rá szerintem senki. Meg tök jó, hogy most így a két Igazából, ha megnézed a kodokat meg a battlefield jó, hogy a kettő egy teljesen más játék, az egyik nagyobb területeken, meg mit tudom én. Tehát teljesen hogy megy. Viszont most, most nagyon eltértek egymástól. <gül> igen. Tehát most nagyon, nagyon elment egymástól a kettő. Amúgy igen. De ez szerintem jó is, mert én ugye mindig azt beszéltük, hogy hogy a jövőben játszódni, vagy legalábbis hogy az nekem annyira nem fekszik, nem tudom ti hogy vagytok ezzel, de hogy nekem már ez a Black Ops-os is kezd kicsit sok lenni. És most a kód kiment az űrbe, és mindig világháború, vagy valamilyen háború és annyira, hogy visszamentek, és pont az elsőbe ahol a nagyon kevés játék van az első világháborúba játszódó, és ez szerintem jó, hogy oda mentek vissza. Igen, ugye dumping volt azokból a háborúkból de inkább a második volt a, a Z, több játék született de most egy ideje ugye mindenki azért sír, hogy jaj, megint kéne egy ilyen régi játék, hát most itt lesz. Hát de amúgy, ha megnézitek, 2004-2000 környéke, ott kijött egy FPS, mi volt? másik VH. Igen. Akkor dömping volt. Ugye a of Duty is innen indult. Jó, de hát de most már lassan, már lassan tíz év eltelt, tehát most már ezekhez vissza lehet Igen. kapni, és inkább, inkább ez legyen, mint egy remastered. Ja, most már ideje volt megcsinálva, megcsinálni az első battlefieldet. Igen. Yeah. <laughs> Egyébként visszatérve erre a streamre, ami ment a 6 órán keresztül ment ez a visszaemlékezés és az elét elkezdtem nézni, hogy, hogy ment az első Battlefield, hogy mindenki mondta hú mekkora király volt és közben ment a gameplay, ami nem tudom, hogy most régi volt-e, vagy gondolom valami lehet, hogy új volt, hogy most nekiálltak egy páran ezzel játszani, hogy felvegyenek pár ilyen multidéző pillanatot ebből a régi játékból. És így szépen végig ment, mentek az összes battlefield en úgyhogy nagyon rakott ebbe most a, a Rise vagy nem tudom, az Electronic cards, egy kis, kis melót, hogy itt azért legyen legyen hype. Bár mondjuk nekem az kicsit kiverte a biztosítékot, hogy amikor lement a 6 órás számláló, ami nem rövid. Ja, utána még. 6 óra, utána még negyed órát vagy 20 percet ott az egyik volt a a vezető designer aki beszélt a, a játékról, a másik meg a műsorvezető, és ott is ment ez a bullshit, hogy akkor ez mekkora királyság, minden a community, hogy mekkora királyok vagytok ti is, és hát 6 órán keresztül ez mert könyörgöm, most már mutassátok meg ezt a rohadt trélert. <gül> és akkor ott is az ment, hogy akkor most megmutatjuk a trélert, ja, nem még itt, jön a nem tudom, valami Csávó elmondott, egy betanult marketing szöveget, és ott is a, a community, meg, hogy igen, mind, igen. milyen fantasztikus mindenki, ti is, mi is, mindenki, mondom, azt megmondom, mindjárt bejön a takarító, és ő is elmondja, hogy neki milyen sokat jelent a Battlefield széria, könyörkön. <gül> <gül> a könyörkön. Hát ott kész voltam. Amúgy nekem az a stream nagyjából csak a háttérben ment, mert közben játszottam, de például volt, amikor néztem kicsit, és a BF 3-mal vagy a négyjel játszottak, és a csávó nem halt meg, de megölt vagy ötvenet. Terintem azok csaltak. V vagy meg volt nekik mondva, tudod, a többinek, hogy figyelj, a Béla játszik a... Ja, igen. A, az Alfa-64 akkontal nem lehet lelőni, mert ő neki megy a videó. Tudod, ki <gül> <gül> És így lemejétek lőni. Na de mondjuk a tréler az jó. Mondjuk az nagyon tetszett, hogy, hogy leadták a trélert, és akkor utána nem volt mit mutogatni, mert minden után még. nézzük meg még egyszer. Ja, Csávó nagyon néz, lelkes néz, volt. Hát, de így mond... hát, ha valaki lemognak, mondjuk az, egy kicsit látszott, kicsit látszott hogy azt talán nem volt megbeszélve, hogy megnézhetjük még egyszer, mert így rendesen mondta, hogy megnézhetjük, de tényleg már. De az lehet, hogy. Mondjuk erre hát, csak improvizál semmi, semmi másuk nem volt, basszus, csak ez, hát akkor csak megnézik ja. még egy-két-háromszor. Mondjuk nem tudom, nekem ez a stream, ez kimaradt, láttam, hogy a chatbe beírtad itt a közösbe, hogy lesz. Ja. Tűzé még akkor pont dolgoztam, de így a telefonon elindítottam. <gül> és közben <gül> zártam a boltot, meg minden addig ott a háttérbe elment. Hát tudod, az, hogy beszélgetnek, majd megnézem aztán. Ja, az jól, az volt elfelejtettem. Még. Meg voltak nyereményjátékok és másnak, ahogy oh, tréler, klik <gül> tehát ilyen valami új AMD kártyás gépet lehet ja, igen, igen, igen. így Ami elég so... durva dolgok sok mindenről nem maradtál le amúgy, mert végül is ez a trailer volt a lényege igen. konkrétan ez. a többi Azt csak ez a multidézsdő bullshit 6 órán keresztül, nem tudom hogy bírták egyébként én, én szerettem tényleg a régi batalófeleket is, hogy 6 órán keresztül egy bullshit nyomatni arról, hogy, hogy mekkora a király, ez az egész Amúgy igen, az kicsit tényleg sok volt. Meg, hát biztos meglettek a fizetve rendesen, de... De jó, mondjuk így visszagondolva, megérte. A trailerért. Tehát én nekem már ez a trailer jobban tetszik, mint az utóbbi évek. Összes kodja. Úgyhogy... Örülünk neki. Na majd meglátjuk, mennyire lesznek lelkesek, hogyha kijön a játék. Először még legyen gameplay, aztán majd. majd ja, meg látjuk. béta. Ja, meg béta. Úgyhogy... Akár ezzel a gondolattal zárhatjuk is a mai adást, mert így szép kerek szerintem. Pontosan. Vagy esetleg van hozzátenni valótok? Csig, ez most gondolkozik egy nagyon flappás lezáráson, és sikerül is neki, tagadjunk. Nem. Azt hittem azt mondott? Nem, nem, sikerül a, neki. Jó, hát akkor köszönjük. Azt hittem azt mondott, hogy sziasztok. Nem gondolkoztam rajta, de mondom, az már annyit Ugyan, volt. Ugye? <laughs> gondolkoztam, hogy újat kéne belőni hát akkor ezzel az ötlettelen lezárással búcsúzunk mindenkitől és It's bétázatok sokat mindenféle bétákkal és ne rendeltek elő semmit ha csak nem voltak ilyen idióták, mint én <laughs> ez tökéletes lezárás lett sziasztok Hello. sziasztok